Gleisjörgin léttginnið er fyrsta létt sterkvínið sem hefur verið framlegt á Íslandi. Léttginnið þeirra er fullkomið í aðstæður þar sem fólk er ekki að drekka en vill vera með í stemningunni. Léttginnið blandast eins og hefðbundið gín í tónik eða bara hvaða blöndu sem þið finnst best að drekka með gini. Gleisjörgin léttginnið fæst á Gleisjörgin.ris í melabúðinni Hrím, dim og Eppal. Narverðar stofan og stikkjusól með veitingastæður og heimsmæli hverða í hj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 Er ekki komin tími til að losa sig við gleraugun eða linsutnar? Snidlingar þar á sjónlag hafa framkvæmt vel yfir 10.000 sjónlags og augastens aðgerðir. Sjónlags aðgerðir eiga að vera án verkja og þeir eru að vel á meðan og stendur. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram úr væntingum. Há minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Gaman að fá þig eins og brinar. er takk fyrir. Þú ert fyrsti stjórnmálamaðurinn sem ég fæi hérna eyjuna þá átt síðan ég fekk Katrínu alveg í blaubyrjun. Mm -hmm. Og ég er svo eftir að, að svona, takmarka hvað fólk svona að ég mun skýla segja að það er að mikið framboð á skoðunum stjórnmálamanna. En ástæðan fyrir að ég fæi þig hérna er að ég ég sé svo nákvæð hvað ég nota enn skoði orði consistency. Þú hefur í dalti langan tíma verið einn örfáum stjórnmálamönnum í Íslandi sem aftur aftur þorir ástiga inn í eitthvað þar sem við veistt kannski fyrirfram að það verri róin sélt. Er þetta eitthvað svona hlutverk sem að þú fóst í fyrir tilviljun <laughs> eða eða er þetta eitthvað svona prinsipp hjá þér? Já, ég myndi segja kannski upphafi hafa þetta verið ákveðin tilviljun. Sko, ég er nú aðeins byrjað að ráðast áður en ég byrjaði í pólitík. Mm -hmm. Og ég ég hef auðvitað bara að talið sundum sko það nauðselekt að að koma fram svolítið á svona, að skáfi aðra, ekki sem, sem þú finnst manni auðvitað bara umræðan vera svolítið á villigotum og eins og við þekkjum kannski báðir, þá er svona tilneginn, það sé alltaf bara ein goðun leiðileg mm -hmm. og þá getur það bara þrófast hannig að, að, að, að annað kemst ekki að og það er ekki til góðs. Mm -hmm og þannig hættu hans ég þróast í það að vera tiljunni í byrjunni ég verið að vera bara einhver svona þrákellni í mér að koma með þetta bara aftur og aftur en ég væri nú ekki aðeins og ég vissi ekki fyrirfram að það væri þannig stöðningur við þessar skoðanir sem, sem menn bara þóri ekki að hafa uppi Þú ætti þó endalega að vita það manna besta því þú hefur stundum vera stíginu svona mál það sem en maður myndi bara að lesa viðbröðun sem koma fram opinberlega og komendakerfin, mm. þú ert væntanlega, ég gefi mér það að fá, fá yngarskilabú frá allsir mörgum sem eru sammálaður en þú að mm. ekki að segja það uppátt. Já, alveg ótrúlega, þú, þú getur ég líka trúa hvað það er mikið. Ég er eiginlega trú því. Það er ok, en það <laughs> ja, því... er ótrúlega mikið en, en, en, en menn veigra sér samt einhvern veðla að hafa þetta uppi vegna að þetta við vita hvernig viðbröðum verða. Mm -hmm. Ég staðmaði sjálfur stundum að í gegnum tíðina þá hafi ég sent einkaskilaboð að öngu sem mm -hmm. sagði eitthvað mjög umsalt af því að ég lagði ekki að vera openberlaður um sumu skoðum að... mm -hmm. það er bara svolti manlegt eðli sko. Mm -hmm. mm -hmm. En hvern er það að þú síðan er annað sem er inni í þí sem er kanskje að Ísland er lítið samfélag. Mm -hmm. Og er það ekki kanskje er ekki hægt að verði ekstra slæmt í landi þar sem að þú veist að þetta geta haft áhrif á athvinu tækifærið þinn. Og það er ekkert, þú getur ekki farið frá New York til Kaliforníu eða þú ert bara á Íslandi, sko. Jó, alveg öruglega. Það hefur öruglega áttið hvað er lítið land mm -hmm. og allir þekkið alla. Þannig að, að þegar menn óttast auðvitað að tjá sig vegna þess að þeir óttast útskúfununa mm -hmm. með einhverjum hætti, það er sér reynd hindra, hindra þig <clears throat> og, og, og, og það er auðvitað gert og menn finna það alveg. Mm -hmm. Men menna þess að verið vikið úr starfi vegna að þess að mann fyrst eitthvað ekki skoðun eitthvað nefnir, verið við, viðirandi í svona nútíma samfél og svona að einn svona sjóna með uppi mm -hmm. og þá vegar að menn sé við þetta en, en er þau kannski finna samt ákveð þægindi því að einhver svolítmála maður vill þó segja þetta mm -hmm. O ég finn alveg ótrúlega mykin stuðning sko, við allt bulli sem ég leit út úr um meg sko. Allt bulli. Þú sagðir þar að ég var að, hérna spurði ég kortu vildi koma í þáttan og þá sagðir að fólki sé ekki þjóðin sé ekki búin að fá nóga roglun í mér. Já ja það, það ég stundum auðat sko ef aðu ögrar of mörgum of mikið þá geta mm -hmm. menn verið mjög þreyttir á þér og og hérna en ég auðat semt að það hugsa ég ekkert sem einhver ágrun eða neitt heldur bara eðrlegt að að, að vissu um stjórnmálamenn hvað skoðan er hefurum skoðana þjóðræna málinum og einhveru mikilvægum málinu í samfélaginu. Og það getu samt auðsundum kallað alveg ótúlega viðbrögð sem ég finnst auðvitað samt samt að sem, sem það sárast saklaust sko. Það er neblega mín skoðun ég, ég hef kannski breyst yknin til þína. Þegar ég var Inngri þá þá þrökkir rosalega miki kút við stjórnmálamenn sem voru með mjög miki aðrar skoðun en ég en mm. nú er ég eiginlega að fara að gera þau einu kröfu stjórnmálamanna ég veiti hvað er í hafi þá okay. og ef ég er mjög ósammála þá finnst mér það frábært af því mm. þá hef ég alveg mjög skýran valkost að kjósa þau ekki þetta er bara merki afs og þú þroskast er það ekki <laughs> jú, jú. og hva? Nei, er hvað er ekkur gæti sem tíminn til kominn en við ekki grunninn að, að segja að þetta væri það mikilvægasta í eða eir mér mjög ósammála þeim uh. þá er mjög gott að vita það þar að segja ekki þannig að ég eins og kanska bara segja bara til dæmis uh, flokkurinn sem fór í, í ríkistjórn ríkisstjórn með sínum flokki fyrir síðustu kosningar það var rosalega margir sem kusu vinstri græna á þeim forsendum að þeir myndu aldrei fara í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokkin. Og það er snau að hátt þá vita uh. kjósandur ekki alveg hvað er að kjósa. Nei það er auðat ákveði en en sko, í stjórnmálum í Íslandi auðat snýst ta snýst um það um að ná einhverju fram að sínum málum. Mm -hmm. Og mér erum mjög skrítið eða einhverju kjósendur einhverju flokks sko, hafið einhverju fyrir frá skoðun og því að þú getur ekki verið með einhverjum ákvönum flokki í stjórn. Það snýst bara hvað kemur þú mik miklu fram? Mm -hmm. Og ég held að Vafki hafið metið það þannig að, að, að, að eins og staða var í stjórnmálunum þá og fyrstalega var þetta kannski eina, eina stjórni sem geti eitthvað haldið og var einhverjum smá stöðuleiki í auk þessa ná heil mykkla sínu málim í gegn. Mundr þú segja þá að að það væri finnst þér það rangt að segja fyrir kosningar, heyrðu ég við við ætlum ekki ríkisþjónn í þessu flokki. Já, og ég ég held að að sé aldrei snið út að að við að hafa áhrif pólítika, í politikamál á til horði sko. En ef að flokkurinn er bara það hugmyndafræðilega ólíkur þegar kjósendurnir vilja gera þau kröfu að þú getir ekki eftir að fara í samstar með einhveru flokki Men sem bara mynda sérstu kostinga bandalög sko. mm -hmm. og segja bara að þetta er þá valkostur okay. sko. en ekki sko, einhver eitt flokkur af fimm vinsturflokkur fyrir að segja að ég fer ekki með sko. já, já. það held ég sé ekki sniðu til en stóra máli núna sem að túl, þú ert þótti búin að tala um er COVID já. og ég held að það séð mitt mjög gott dæmi um mál, þar sem að það er búið að vera mun meira undirliggjandi af fólki sem er ekki alveg sammála aðgjörunum en þú eru mm. lítið að tjá sig Já, já. Upplifur þú þá þannig líka? Já, ég er búinn að upplifa það lengi. Ég held að það hef verið talfjörð mikið samstæða í vor, í massabil, þannig sem menn vissu lítið og, og hérna höfðu lítinn tíma til að undirbúa sig. Mm -hmm. að þá hef verið mikið samstæða með öllum sem aker og líka hjá mér. E, síðan vitum við meira Vi veitum að hann fyrir svona niður yfir sömari eða veir hann niður, mikið yfir sömari og eins og var sagt að það kemur röglega bylgi aftur sko, meðan mm -hmm. er ekki komið bólefni mm -hmm. og þá fór ég að hugsa byrju, að býtu allir þá bara gera það sama aftur í haust sko, mm -hmm. eins og við gerðum í vor er ekki þá bara sniður að að undibúa það, að það við veitum að er mjög afmarkar hópur sem það höfur áhrif á mm -hmm. eigum við ekki að einblýna á að þann hóp og finna úrrætið þess eins og aukna sóttvarnir á, á, á spítalanum á, á öldrundeldur spítalana á hjúkurna heimulunum uh, einstaklisbundið einhverja varnir fyrir þá sem eru heima er veikið fyrir í staðan fyrir bara að loka landinu nánast Hvað myndi, myndi spyrir það, hvað er það í þessum aðgerðum sem að þér höfðu fundist það sem hún segir nú verið að Já, ég menn að þú, við, við sviftum að þúsundir manna aðtunni, sko, lýsviðverðinu. Þú sér það þú lokar skólum að hluta, þú lokar uh, hérna íþlustarfi batna og linga og raumrátlu íþlustarfi. E, svo, svo þetta er svolítið ómarkist, þú áttar ekki alltaf á hvað að vera að fara. Svo að þú mátt fara til sko, nýkjara og sjúkratjálfara, sko, en þú mátt ekki að fara hálflustuðuna mh mm -hmm. þó fyrir afta þar sko, og allir með grímu en en en hérna hykjarinn og og súkurtálan alvi on í sko, mm -hmm. hvernig sem þú snýr sko. mm -hmm. og, og man var svo að man upplifir hey, byrju, það, það, það er ekkur bara sjónar með þetta virkar eins og sjó bara ekkur sjónar með þetta sem ráða hvað þeir fái skipta meiri máli mm -hmm. og, og, og ég hugsaði að með mér veist, þetta getur auðvitað ekki gengt lengdar O við vitum það öll. Ef að var ekki bóleefni hérna að koma af sem við vitum ekki sugu hvernig mun ganga en gott og vel, gangi út við að það gangi bara vel. Að það mun ekki ganga lengur. að bara loka eins og við höfum gert. Mhm. Mm Afkurki. Já. Það það við ráðum bara ekki við það. Korkki fjárhagsleiðan í bara upp á líf og heilsu öðruleiti fyrir fólki í landinu. Og, og hérna við erum einhver tíma að segja heyrðu Veiran er bara viðurkenna eins og menn sögðu upp að. veiran er komin til að vera, hún er ekkert að fara Meni. Við getum haldið einu nýðri með alls konar lokunum Ég hef geta sagt við menn í sömar, hefur lokun bara öllu landinu Bara algjörlega, setjum bara alla í gæsluvaraldi í <laughs> stofangjörsi Þá bara er engin vera sko. mm -hmm. En það snýst um meira heldur en sóttvarnir bara Það snýst um heilt samfélag mm -hmm. Það snýst um líf og heils og fórs og öðruleiti Hvað, það er einmitt af því ég veltið fyrir mér á tímabilin svo áka ég, ég er með hérna nokkur stórt plattform hér ég var að hugsa um að mæta blaðamannabundina og þá var svona fyrsta stóra spurningi sem ég langað að spurja sem mér finnst gæst ekki alveg að hafa verið spurt það er þó til ölmu að því hún er landlæknir hmm. getur þú verið alveg viss um að aðgerðina sé að bjarga fleiri mannslífum og bjarga meiri heilsu heldur en það kosta, það er að segja, Ég held að síeuf flest allir orðin sammálum að geysjuskdómur er á leiðinu, sjálfsvígar á leiðinu, fíknisjúkdómur á leiðinu, fátækt og allt sem henni fylgir á leiðinu, heimilisófelldur á leiðinu. Höfum við ekki tekið of litla umræðu um þetta? Já, þetta var nú kanskje ástæðan fyrir að ég byrjaði út af imprau sem er sem hætti sem ég gerði. Mhm. Mm vegna þess að ég er að segja að, það þetta er miklu stærri mynd um bara einhverra sóttvartir. En er, bara að hugsa um mm -hmm. Eðlilega, bara þær hvernig get ég haldið skefum á verunni Já, en ég myndi þá ekki það, ég þekk hana og kann mm. mjög vel við hana, Alma er samt landlæknir hún er ekki sótnaðanlæknir þannig hún ætti kannski, og það sem ég skrýti við aðgæðirnar í heild er að það er alltaf bara sótnaðanlæknir sem kemur minnisblad og heilbrunir stempla minnisblad er þetta ekki eitthvað skrýtið? Það er að segja Skrýtið og ekki skrýtið Já, sko Það er að segja, ég skil Þóróf hann er með sótvarnartillugnar en ætti ekki landlæknir síðan að koma með heldar á móti og síðan eftir þjóðmólumöndinir sem er að stýra landin að segja þeirra við þurfum að færi yfir og við munum ekki samþekkið allt Jó, jó, við getum alveg sagt það, landlæknir sé bæðið hugsa um helsuna í, í víðari samhengi mm -hmm en ég sé alta sko stjórnvaldamentin bera þaupt áberðast og eitthvað eitthvað stjórn eitthvað ráðherri yfir landlæknis sko. mm -hmm. Og og við ægjum að móta stefnuna og við ægjum mm -hmm. þá aðeint að ræða við landlækninn bittu hvað áhrif þetta á á á öðru leyti. Ég meina við þurfum aðeint að taka þessu um menn eru bara hvernig, svo fastir í því að byrju, að bittu þetta er bara guveyra við er bara að stoppa hana sama hvað að kostar sko. Mhm. Mm okay ég meina það er það bara ákveði sjónarmið. En ég er bara að reyna að vika þessum bræðuna mm -hmm. og segja heitna, okay, beintu, þetta er nú kannski ekki alveg svona einfald. Hefði kannski verið hægt og verið skynsalæðara og jafnileg ekkit aukið dödsöldin í innlagnir hefðu við bara einbætt okkur vörðunum með öðrum hætti. Mm -hmm. En hvað þá sem að væri kannski spurning á móti, kakvart teim sem er að koma með þín sjónamið, mm -hmm. hvað eigum að gera til að verja, að því mjög vissi enginn hafa bent nákamla á hvað við að gera til að verja sem við komast að hó Ég, það hafði nú, nú margir sérfrað ekkur ellendi á það hvað það væri hægt að gera. Það, það er auðvitað, þú myndir þá einblýn, einblýna sótvartandar á þessi uh, öldanleildi sjúkraspítalina og sjúkranheimilina. Mm -hmm. Það þýtti það auðvitað að það er þið meira smitt hjá mér og þér og hinnum hérn úti mm -hmm. og börnurum sem mm -hmm. finna við, við svo engin einkennið sinni sko. Mm -hmm. Það myndið þetta auka, sko. En það er allir í lagi mínum huga þá það aukist. Bara það að menn veikist ekki alveglega á degi. Og þá spurningin, hverjir eru að veikist alveglega á hverju degi? Mm -hmm. Getum við, við einblínt á varnir að hvað þannan afamarkaðu hóp varðar. Mm -hmm. En þá kemur þessi spurning hvað með þó sem vinnaðar og þó sem heimsækja að því þeir geta þú bórið smitinn inn. Jú, það er til og þetta varnir í því og þetta er búningar í því og, og, og, og hólf og kannski lengri vaktir og færri starfsmenn á þessu, sinna þessu og, og svo framvegis. Ég meina ég hef að þetta ekki hugsa það í þaula en það eru til til úr þetta hjá sérfræðingum út í heimi sko. Mm -hmm. Það bent bara á þessi atrið. En hérna, það voru, sko, það voru að völd að afgreða gagnrýn með sér að býta þú komst ekki með alveg svona konkrétt tilóra móti, sko, hvað vilt mm -hmm. þú nákvæmlega gera? Og þá, þá eru vel að reyna að enda umræðuna, enda gagnrýnuna. Mér finnst eitt af því sem hefur kannski ekki verið sett, sem væri þá kannski eðlilegt, væri að þeir sem væri að vinna á þessum stofnunum, mm. það eru þó að gerð þjóðasáttum og launin þeir eru að hækku verulega því mannréttundir eru skert í ákve þetta er og þeir geta farið í gæm en alveg bara hvað skýrstu fari inn mm -hmm. áður en fari í vinnuna og mm -hmm. og eftir að koma vinnuna og svo framvegi þar er þetta hægt að gera ýmislegt en erum við ekki að rugla dalti einmitt í þessari umræðu því til dæmis eins og núna að þá haur orðið sko 14 eða þegar við erum að tala saman 15 dauðsfall í viðbót núna í þessari bylgi eða hvað er 15 eða mm -hmm. meðalaldurinn 87,8 árr mm -hmm. og mjög stór hluta sem dóu dóu út klúðri á landagoti. Það er að segja að það hafði ekkert með það að gera fólk verið að smitast í bónus eða líkansættið. Og samt finnst mann eins og þessu hafði ekki verið mikil að haldi nú að mikið til haga í umræðunni að þessi místök hefði verið hægt að þetta komið vekk fyrir. Sko. Já, ég er að tala um það. Við þá um þetta á þessa dildi. Mm -hmm. Ekki á því, sko, hérna, hvort einhver börn sé í þetta starfi eða, eða hv Sko, unniðið að snýstirstof mm -hmm. sko, ég, ég, ég, ég hef þetta bara ég er bara að benda á þetta ég er ekki að halda það fram ég sé bara hérna eitthvað miklu gáfaðir maður og klárarældur, þórólfur og kó ég bara segi er þau endilega vissi um þetta sé rétt mm -hmm. og er ekki rétt að taka þessu umræðu mm -hmm. Nei, þá vilja menn hæst taka hana nýður með þess að segja bara berjaði því hausinn með einhverju tölfræði eða eða þessu röku sem þú hefur að taka fram þú kemur ekki með nákvæma til og hvað þú að gera þá annað og öðruvísi og þannig vilja menn bara endast líka gagnrinn og endast slíka umræðu eða það er auðvitað ástæð fyrir að ég er að þessu stöti og ég er ekkit einn sko og ég er ekki svo fyrsti og og og nei nei ég mena ég er búna að tala við um. ég er búna að tala við fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 læknar sem eru sammála öllu því sem ég er að segja en þá þorir enginn þeir að koma Þe, fram á ég veit það ég veit það. Auðvitað er það sannert vegna þess að þá ertu að fara á móti einhverum straumi. Mhm. Uh -huh. Það er auðvitað alltaf erfitt að fara móti straumi og ég hef sagt það bara í pólleikjum alþótt við fassi byrjaði. Ég vil bara frekar að fólk viti hvað ég er að hugsa, hvað mína skoðan er, hvenn þeir eru í hvað átt þeir eru að fara og svo framvegis. Það þá hefur auðvitað ekkert dval. Mm -hmm. Og það tel ég bara mjög mikilvægt fyrir að alla sem hafa atkvæði sett að þeir viti eitthvað hvað þessi stjórnballa er að hugsa og hvað skoðar hafa ystu gamlum. Mm -hmm. Ég veit auðvitað að menn hræðast þetta og það er kanskje langan öfildir að og tala bara alltaf upp í stóra hópin. Þá færðu þau eitthvað ekki í gaggrinni, þá verða menn ekki anstæðingarir, verða ekki á móti þér, lágæfaldast. En sum eru bara ekki þannig skapið farnir. En á endanum, og Robert Marshall var náðu hérna hámeður og hann var uh, á sínum tíma í, í, í samfylgningunni og hann var sammála mér. Þessu, ég vil meina að sko, ástæðan fyrir að fór úr því að vera, ég veit ekki, narið 30% af flokku niður í bara undir 10%, var mm. einmitt að þau voru að reyna að vera vinir allra. Já, já þeir er altafn að ég er altafá að stríða þetta þann að þú segir á endanum þú segir að það er nota þægilegast að segja aldrei í óþægilegt þann en að á endanum tapar á því já ég, á á útleng, sko. já er lengrunn eins og menn segja að það endanum fær folk nú að sko. já já og ég hef aldrei verið gagnrinnusaf lokk sundum að skref bara svo, svo, svo, svo stríðað að mest að það er menn eru eitthvað neir bara að reyna að hoppa sem hæst á vinstalda veginn hverju sinni mm -hmm. og þeir þeir eru svo keppni sinn á milli hver <laughs> Okei ég meina ég hef gaman að þessu bara, mér skammar að þessu svo stríði ég þeim og þá verður da mókaður og allt er lær það. En ég svo, sko til að fá einhverju trúverðulega þá verður auðvitað að hafa einhvern stefnu. Ég hef skammar líka minn eigin flokk, sko eigin flokksmenn og nöfn. Og kalla við sagt að við erum að hætta í þessa politiska orlof og, og tala fyrir einhverju stefnu og einhverju skýrri stefnu. Við vitum auðvitað að það er ekki allir, sammál okkur. Hef, heldur, ekki allir sammála okkur. Mhm ó en en við þurfum að fá ekko trúverðulega mhm mm að við sko, að fólk treysti sí að við getum þetta og við séum sannfærð þetta og við eigum mun til að stjórnmalmenn eiga sannfæra fólkið í landinu um að því skoðun og sé góð rök fyririnn og hún sé sannfærandi og hún sé til gags mm -hmm. til dæms eru stjórnmalmenn sko einu mm -hmm. og gott tekstu þetta misgleða vel á þetta. en talandur um þinn eigin flokk af mm -hmm. því að nú við fylst öldtið ja bara mjög vel með stjórnmálunum í Bandaríkjunum undanfornum árum mm. og þau hafa notað eitthvað einhverst bara með einn mann. En, en við tökum hann aðeins og yfirluninni mm. þá sér maður í Covid er mjög mikil skiftiing á milli Republican og Demokrata. Já Republicananir vilja opna í grunninn ah. þarri að tala um bæði sko, fylkistjóra og bara almenna stjórnmálamenn. Uh -huh. Þeir eru svoltið á þessari skoðun að þeir eru að taka frelsið svona fram við um mart annað. Við höfum ekki alveg þessi pólitísku skil á Íslandi. Já, ég man að ég hugsaði ef að er einkum flokkur sem ætti núna vera, erru, það er að strá fjallast hérna litlu fyrirtækin og einkageyrin. Sjálfstæðir flokkurinn ætti svolta að vera svo sem mættast tala já, fyrir þessa hópa sko. já, eins og ég hef alltaf sagt, við okkar fólk og við erum að tala fyrir atvirlífinu. Það er það er að mesta velferðamálið í öllum einnig, málum. Einm. Menn hafa einhvern gömlu hika menn því að það skvettar að þú sitir sérhæksmannum og tala fyrir atvirlífinu. Mm -hmm. Uh, en, en ég held að sko repulíkanar í, í bandaríkjánum eru er, sko uh, ekki bara hugsun frelsi, heldur ég séður líka hugsun það að, að það eru líka aðrir hagspyrir sko höfsvæðsleir hagspyrir mm -hmm. fóldir í þessu, mm -hmm. ekki bara frelsi þetta stýst mm -hmm. ekki bara frelsi, heldur líka líf og heilsu mm -hmm. því ef þú lókar öllu þá munum við kannski geta minna sett pening í sem mun svo því að það, og svo framvís þetta er mars a líta í þessu málum. Hann er í mínum huga snýst ekki bara um frelsi. Ég get alveg verið án frelsis í eitthvað mánuði sko. vandamál minni hálfu. Ég er miklu frekar að hérna að, að, að hugsa um eh uh, tengslin við efnahagslegra hamfarar mm -hmm. og heilsu líf og heilsu fólks. Einmilt, einmilt. Hann er við að skoða það líka. Mm -hmm. Og það er kanskje eins og Meg fannst það uh, í umræðun ferðamannaþjónanna í sumar. Meg fannst mm. hún tekin á allt og mikilli lättu, þú þar að segja, þetta er 7% af þessu og þetta er svona en það, hvað með allt aflita? Hvað með alla veitingastöðuna? Mm. Hvað með allt? Og það er eitthunn einn eins og við það er stundum eins og við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því að ef við slökkum á mm. enn, að ferðamannaþjónanum þá þorfaðu slökkva rosalega mörg aðrir með og samhliða sko. Það er þetta 300 milljarða tap fyrir fyrir ríkisjóð sko. Mhm. Mm þú Er verður að taka að því það er ekki það sem að, mér finnst við ekki alveg fá að vita. Er verður að taka þessa umræðu hjá ykkur í stjórnmálunum. Af því man finnst umræðan ennþá vera gífurlegt einslit sko. Já jó jó, þetta er verið að teki í þingflokknum og og hérna og þetta er tekið í ríkisstjórn og menn hafa áeigjur og, og og menn takast á óhreulega einu en, en en það er utan þetta þú vilt ekki vera stjórnmálamaður sko, sem er sagt við þig heyrðu að dóu fleiri á Íslandi heldur en í Danmark eða öðrlendum nei, nei, nei. þetta snýst um það jú, jú. en það er eingin að tala um það um að þetta í 4 eða 5 árr sem við sjáum það að alla þessa aker hafði kanskje verið til meira ókaks mm -hmm. en gags mhm þá er hann kanskje bara farið na braut sko eða farið eitthvað annað eða einu eð að benda á hann sko En þann er þetta er ekki alveg einfalt og og og og, og þannig að, að, að, að það er ég mendi ég, ég er alveg viss um það ef ég væri heilt vera þá þá myndi ég ekki fara þora endilega fara mikið gegn og og sitja með skömmuna sko. Það var einmitt það sem ég ætla að spyrja mm -hmm. að af því hann sagði ráðan ég er ekki að halda við fram að ég veiti þetta betur en mm -hmm. þríeigi. Eh uh, en samt er það samt aðeins svolti túlka þannig. Að ef maður gagnrinnir eitthvað þá því að af því að ég ma segir alltaf Ó ska sporum heilbrigðisáttara. Þetta er ekki auðvelt spora vera í. Nei, nei, alveg hræðilegt spor. Já. Meina ég sjálfur telji ég sko Þóról alveg stórkostlega mann og mjög öruglega mjög fær. Já. Í sóttvörtum sko. Já, já. En, en ég bara reyna að segja þetta, mál snýst um en sóttvarnir og þar eru við ekkert að svið Þóról sendilega sko. Eymitt og er ekki líka er ekki líka yfir manur fyrir hann þar að hann er sem sóttvarnarlæknir að skila sínum tillögum að þá þurfum við hann að hugsa ég og ég ber ábyrgð að börn útan þennan veit að þetta verður allt stimplað og sagt já við öllu sko. Hann á ekki að hugsa þetta. Það eru stjórnmálamennir sem eigum hugsa þetta. Nei, já, við berum ábyrgðina, en við eigum að nota þekkingu og og og upplýsingar frá öðrum. Eins og við gerum alltaf og erum alltaf að gera á hverri minsti degi. Segja mm -hmm. við stöndum frammi fyrir erfiðum ákörnum í stjórnmálum. Það er margbúga far yfir málin og það er hlustað að aðra og, og heyrtt hvað sérfræðingar segja fari yfir reynsluna annað stað og svo framvegis. Þetta er ekki bara eitthvað sem dættur úr kollur með um stjórnmálmanni svo bara framkvæmt. Nei nei. það er mjög mikið vinna kringum þetta. En verklagið í kringum allt þetta, við höldum áfram að, að tala mm. þetta mál mm. að þessum þættamál og margir séu nú kominn við nóvaði. í byrjun heldi að hafa allir verið svolti ánæðir með að við tókum þetta þanna að við settum þau bara í forgang, hlustuðum mm. á færæsta fólkið. Mhm. Að þínu um sem að stjórnmálamennir eru farnar að vera ja ja veit ekki nákvæmlega hvaða tíma það er en en hérna eh svo sá bara með 300 milljarðan náðan og á einhverum tímapunkti er það stjórnmálamennir sem ber ábyrgð á vegna í landinu. Já, en stjórnvalmenn sko fylturst bjarsinni í sumar. ég mm segi -hmm. að fara aðeins svona Þau, að koma upp þó að verið að segja, ég meina kemur ösku önnur bylgja sko. Mhm. Mm hvernig ætla menn að brenglast við því sko? Það ætla sama tjóni verður áfram og verður það kannski allan vettur þannig að vettur sem er að byrja og hvað þýði það, ég er ekkit þess menn að menna verður að hugsa það mikir mm -hmm. og ég hefði kannski vilja sjá heyrðu, það er kannski kemur annaðu bylgja öllu líkindum jafnir lengri mm -hmm. getur við bara að farað aftur sem að getur við vor mm -hmm. Getu, er einhver önnur leið að því nú vitum við að þetta er við þetta bara svolítið ammarkað þetta hefur eiginlega eingin áhrif á á á á, á hérna eingin áhrif á börn eh mm -hmm. uh, engin teljandi áhrif á, á, á, á, á, á fríst fólk eða, mm -hmm. og uh, gætum við farið bara og einhvern einn og búið til eitthut flott kerfi kringum þessa öldrun deildir og sjúkrund deildir og leyftu þessu svo öðrleitað að fara bara aðeins sjófelægi sko mm -hmm. Yhelda menn að geta verið í því. En hva veldur því að að við erum ekki hæfar en þetta í að taka umræðu? Þar að segja að ég segir eins og þú ég man um aldrei eitthvað að einn vera þafa maður leyfir sér að spurja eitthvaða spurning að því er ekki að man sé að segja ma við allt best. En afkrýu afkrýu finnst man eins og við sem samfélag og kannski er þetta svona í öðrum löndum líka. Síum ekki góð í að taka umræðu því hún stoppar bara rosalega fljótt í að fólk er bara búið að og, og það bara allir eru hálfvitar. Já, ég sagði einhvern tímann, ég verður spurður að svo áður, ég sagði einhvern tímann einhverjum við að mannskeppna var í svo mikil fannsisti hún bara þóler ekki neitt sem er anstætt mm -hmm. sko mér finnst þetta og þá bara verður þetta að vera þannig, Þa, það, er ekki, að mm -hmm. það er engin þóleim að þið gagkvæmt einhver öðru það er engin þóleim að gagkvæmt öðru en sjónamöðum eða mjög takmorkuð og, þannig, og, og, og, og, og Þetta er svona eitthvað innbyggt í okkur Vi, Við hefum ekki náða að þróa svona lýræðislega umræðu umbyrðalindi eitthvað skoðum annara og öðru þessi fólki mm -hmm. Það verða alltaf sko, bara verða svona eins og við viljum hafa það mm -hmm. annars líður okkur bara illa mm -hmm. En hvað mér þá segja um þig eða við myndum snúa það því við Erst mm -hmm. þú með Sama umburulendi gakkvar skoðunum annarra eins og hann myndi vilja að fólk væri með gakkvar skoðunina sína. Já, já, ég ég er til dæmis umburulendur um bað. Sko ég myndi aldrei tilbúin krefjast þess að einhverri fara að aðgerða gegn gakkvart fólki, því þú veist hvað gerir bara grína skoðunir þeirra eða eitthvað, En en ég er ég rökraði bara við Nonna og Gunnu á á mínn vegin vægg bara um pólitík mm -hmm. sko, ég bara rökraði ég ég fer ekki ta hérna djöflast í þem og, og bara segja bara þú sért tríflu asni og það er bara einhvern nær loka það inni sko. Það er en þarna finnst mér er kominn í ákveðna kjarna umræðu sem mm. er af því stundum þegar fólk er að halda þessu fram að það sé orðið svo ómikið ein skoðu nú ekki mm. leyft og þá er oft sagt á móti jú, það er alla skoðun leyfð er að verður bara þola gaggrín en eins og þú ert að benda á mm. stundum er á Íslandi höfum við mörg forðamir árum að skoðun einhver segir við valdið að viðkomandi Hmm. eða viðkomandi hefur fær bara rosalega harkalegar afleiðingar og það er ekki það sem munurinn liggur. Þá er ekki lengur eins og núna í COVID. Hmm. Læknar eru smeikir um að tjá sig vegna þess að þeir hugsa bara hvað verður um vinnuna mína ef ég tjá mig Þá er ekki lengur skoðan af þér. Nei, hvat er samfélagið kominn þá? Já, það er bara samfélag sem að mér allan hann hugnast ekki. Nei, það er ekki samfélag umburalyndis og og og manngæsku sko. Mm -hmm. Og af því við er ekki finnst ekku skoðu röng og skaðleg. Töku þá bara rökræðan um anna. Mm -hmm. Ekki brægðast við eins og þekktir löndgerðu hér á, á, árum áður sko. Eitthvað einn bara losa sig við hann mm -hmm. menn voru settir á geðrægrahæli í eða í gúlakið eða... og, og sem bara ein byggtingamynda það því mm -hmm. við nútda notum ekki svona harkailega aðkin í nemi, dag. Nemi, nei, sem betur. Fer. En það getur verið ofsaðla sártt. Þú ert einhvern útilokaður. Mhm. Mm útiloka vegna skoana þenna. Nei, ég treisti mig ekki að hafa í vinnu vegna þú ert með svona sérstaka skoanir. Mhm. Mm þessi þróun. Mhm. Mm því við erum svo að vera basla við að koma svona einhveru líðræði og frelsi og tjáningar frelsi og öllu þessu sko. So er það auðvitað ekki svirði tjáningar frelsi ef að það hefur ekko svona afleiðingar. Eða mjög lítið svirði. Algjörlega. Men sé ég þú færð alva tjáði. Já, já, ég fæi þy verðir ekki bannaða og ég lendar ekki fangelsi. Nei, nei. En þú lendar í annaðs konar gíslingu. Mm -hmm. Og og hérna það er auðat bara þróun sko. Þetta gerist náttlíki yfir nótt. Nei, nei Þetta er svo þróur. Og þú sérð þetta svolti í háskólanum svona ja. þú þetta er svo þróun sko nú bara við alls konar sko kröfum að kennara verði láti víkja því að hann sagði eitthvað á hverra skoðun og ja það er eitthvað sem mér finnst bara ögnvænleg þróun sko ja þetta er ögnvænleg þróun og og þetta er svona þetta er, þetta er ekki óþekkt og og, og og þegar þetta er komið í þannan farveg sko þá er við að mjög hættulegri braut en en svo þegar dóu svona skoða samfélagsmiðla há virðist vera mjög ekki sáttur um við þetta bara sko Já, en ég, það er aftur samt, skoðar samfélagsmiðlana, hvaða samfélagsmiðlar, skoða? Já, og að því ég, ég er í kringum mig að það er ekki, og það er þessi sem held ég að henda okkur öll, það hendur okkur öll af umgangust fólk sem er með svipaða skoðanur á maður sjálfur. Mm. Þannig að það er ekki víst að þrýja ekki til dæmis fáu beint í æð skoðanir fólksins sem er í kringum mig til dæmis sem er bara mjög mikið af fólki kringum mig margir af þeim eru alveg sammála en ja. margir eru bara alveg ósammála sko. Já, en ég víst líður mig þríeikið og og, og, og og þeir sem að staði í framlínun þarna alveg teki þessa gaggri í þokkallega mjög sko. vel. Á, og hérna ekkert að, að, að því ekkert ef við þeima kvarta. Þau auðvitað gerir sig alveg grein fyrir því. Að allt orkar tvímalis. Og það má vel vera að haxa að hafa vera betra betra fyrir aðra að gerði. Þá það síðar. En það er ekki, Aur aðra hérna sem er vandamál. Ég, ennibla, ég teki sérstaklega eftir því þegar að au hafa fengið gaggrínar spurningar og þegar einhverur hefur verið ósamála þeim Njá. þá hafa þau finnst mér einmitt sjálflagt áhærs láða það. það er mjög mikillegt að fólk sé stundum ósamála okkur. Já þetta eru ekki fá Nei og ég sé þanna ma ég sem fjölmiðlumaður er stundum að sko vandamálið er að fjölmiðlarnir eru ekki að spyrja því nógu um mikið af gaggrínum spurningum sko. Nei, ney, er. Ney, ney, ég er nú alltaf að stríða líka fjölmiðlumönnum og, og, og, og Stundum finnst mér þeir sko ekki vera akkort í því hlutverki að ég hef varst og koma með gagrinarspurningar. Ég hef búin að bjóða bæði víðu og þóról að koma þinn í þóttinn og, eitna, <laughs> og ef þeir eru að hlusta þá eru þeir velkónir. Já, já, nei, nei, ég, ég held að sé sko nauðsynlegt alltaf að efast, alltaf koma með gagrinarspurningar. Það bara sé mikilvægt sko bæði fyrir þekkingu og vísindin sko. Þegar menn sko þegar þú kemur svona gagrin og segir eitthvað Það er að veit va svona vísinda Mhm. á sig eða fræði sérfræðing stempli á sig og uh -huh. hvar þú eppa gogg ég veit þetta ég er með vísind til bak við mig sko Þau hafa nú til þegar það breytast og hverju mála tök, sko, hvað er rétt í vísindunum? Já, ef við tökum bara núna dæmið um eitthvað sem er svona vísindi hérna með gríminar. Hmm. Ef, ef maður googlar núna Þórólfur grímur, hmm. þá kom upp sex fréttir frá því apríl, maí, júnju og júli, það sem að segja bara beinlinnist Þórólfur á móti grímum. Þórólfur mælir ekki með grímum. Þannig að það er ekki eins og vísindin séu bara öll sammál um þetta. Nei, allsett, þau eru fyrst að ekki og og hérna ha kemur ein skoðun ofan á í vísindunum þetta árið og svo verður bara einhverr önnur næsta. Já, já En það er alltaf að berja okkur í hausinn með þessu sko. Tilsa þess þakka raumlega niður í öllum mm -hmm. gagnrínsött. Mm -hmm. Þetta snýst alltaf um það að þakka niður í gagnrínsöttum. En ég held að að það sé mjög gott fyrir vísindin og þekkingu að fá eðlilegar gagnrínar spurningar. En ef við myndum nú koma þá með gagnrínar spurningu á þig út frá þessum þú um COVID, mm -hmm. ef þetta snýst í grunninn um það vera tala um að bara verður að ráða við þetta Há. og önnur lönd virðast vera að gera þetta og frekar svipaðan hátt og við Há, er þá ekki margt sem bendir til þess að þetta sé bara skásta leiðin til þess að gera þetta ég, ég hefast ekki til að leiðin til að e, e, glýma við, við veiruna, sérslíka mm -hmm. ég hefast ekki til það, mm -hmm. ég hef aldrei hefast um það mm -hmm. og ég, ég kann með að skilvirkari leið til þess að með það, bara loka alveg jú, jú, en það var ég að meina að Labjö men eigum við einhver ákvaða punkt er það þannig að við búum í þannig samfélagi þar við viljum aldrei að það gerist að fólk geti ekki lengur leitað eins og gerdist á Ítalíu. Fólk gat ekki lengur farið inn á spítalana af því þeir voru bara þá yfirfullir sko. það var ekki bara yfirfullir það var bara allt lokað. Mm -hmm. Það var ekki það til dæmis í sem bróðir minn býr. Það var ekki af því að var það, spítanum, það var yfirfullur. Þeir bara lokuðu spítalana, lokuðu heilu deildtun. Það og hvað, það getur verið einhver mannslífið því sko mm -hmm. Þannig að þetta er ekkit einfalt og ekkit einfalt að eiga við þetta, og það kvarlar ekki að mér einhvern veginn að rauna yfir sótuna yfir eða einni en einni það nei, kvarlar ekki að mér því að þetta er bara er mesta skítatjóð sem er hægt að koma stíl mm. <laughs> Það er bara sé, það er ég. En ákverju, hérna, ákverju er það. En afkrú hérna afkrú er þetta þó túlka eins og sértu raunverulega. Ég veit ekki. Ég sagt bara að því einhver er hérna eða varstu með eitthvað og jafnvel einhurnar annarra skoðunar þá bara er fjandinn laus. Mhm. Mm þú sérð það út um allt. Fjandinn alltaf laus. <laughs> Fjandin og ég og ég, ég minna ég... Ég, ég er þetta bara gamall karl og lifir þetta af sko. En ég menna ég var ungur þjónalmaður, ég veit ekki hvernig... og atlaði mér einhver þar. En ein stór spurning, sko sem ég hef spurt mig, af hverju er svona mikil einsleitni í heiminum í því hvernig að vera að takast á því? Það er það sem kemur mér mest óvart. Af því að við vitum það lítið, að maður hefði haldið að það væri ekki bara allir að gera þetta eins. Er það af því að það vil lengi vera stjórnmálamæðurinn sem gerir mistök? Já, já, það er kannski ekki allir alveg að gera þetta eins, en, en, en, en, en, en þetta er svona... Rosalega einsleitni. Já, já er svo að bylgjurnar koma um vissum tíma í þessu mm -hmm. löndum og og hvernig menn breygdist við ég meina við sjáum til íslönd í Evrópu Frakkland Belgi og þessi lönd sem voru með mjög strangar þegar þegar veðrið var í algjörri lágði á sumar voru samt með mjög strangar hérna aðgerðir samt fór mm honum upp Já ja og svo byrja men aftur með strangar aðgerðir leið og honi línan eða bylgjan byrjar að fara byrja niður og mm -hmm. þá segja menn út að það er bara því vegna sem við fórum þess að mm -hmm. við fórum þessar aðgerðir. Já. Vi ég er ekki eins og við vissum við vitum þar sem mm -hmm. sko. Nei, er það mart flókið í því en auðvitað held ég að og er aðrættir, að við munum læra þessu. Sé atta gengur nú um allt saman yfir. Mm -hmm. Vi munum geta dreigið eitthvað lærtóm að þessu. Sé atta kemur út einhver tíman aftur. Og og hérna og þá er nú mjög gott að, að, að, að, að að geta svona dre ha dag eitthvað lætt saman. Mm -hmm. En við erum samt alltaf að meta það sko, þust sveksjum að koma, þetta er ekki þetta er ekki síðasta verið kemur og og, og, og og alls ekki svo fyrsta sem hefur komið. En þær eru oftast mjög hættulegar. Það er mjög mikill neyðarstandur það nei, dótaður, sko. Nei, nei, og ég meina við horfum bara á ebolu í í í í allri afrikingu sem smitast á milli manna. Mm -hmm. Þetta er einhverjum í Afriku að loka á þessu löndum Meini, og vegna þess að þeir bara meta að þannig að það hefði bara miklu meira aflengar fyrir fólki einmitt. í landinu heldur nebúin. En það er einhverjum í þess vegna sem mér, mér kannski skrítið að meiris sé þessi þriðjaheimslönd sem maður hefði að, að þetta eru lönd sem eru vöndi að takast, þau er einhvern veginn að loka rússalega mikið út af COVID núna. Meiris í Afriku og Asíu og fátækum löndum sem treyst á ferðamenn. Það er meiri að líka verða loka. Já, það er kanskje öflugra fyrir að loka vegna þess virum að loka alla ferðamenn af félegini af félenginn af vísu. En en en ég meina ég hugsai sér löndum munu sko aföllu þessa aðgerðu mun milljónir eða 2 milljónir eða jafnvel hundru milljóna sko deyja bara hungri. Mm -hmm. Já bara algjörlega. Já. Og hérna það er þá er það bara eitthvað svona annað vand er ekki hluti af söftvörnum og sá er það er þetta er auðar ég meina ég það getur verið vænt ekki auðar að ekkert að vera gagnarinnar neitt sko bara að segja heyrðu bittu ég veit ekki betur og... jú það verður einkur að vera í því nei, nei það svolar það, það kellir nei en það verður einkur að vera í já, því vegna erum við komnir á háttur ne stað sko og já. það er kannski það sem ég langaði til að tala um næst við þig sem er þúlust og ef einkur er að hlusta á sem er, sem er alveg hróðlega ósamálaðs að aftur er bara umræða hmm af því ma vill ekki vera að þetta hljómar einhverhin dramatískt en fasismi í heiminum hann hefur alltaf byrjað rosalega vægan hátt. Já, já. Hann byrjar alltaf þannig að þetta er svona velvilja fólk sem vill reyna að gera samfélagið aðeins betra. Nákvæmlega. Og, og það sem ég hugsaði alveg í blá á sér, við meigum ekki gleymast því hvað það er að að taka langan tíma og mikla baráttu að ná í þessi mannréttindi. Af því allt í hinu eins og þú bendir réttilega þá ekki gera á neinn hátt lítið úr eða aðgerðunum. Mm sjótt því er miklu falllæra orð heldur en um þetta er utan nota bara að dæmi sig teki sko. Já í í samband við þetta að segja þá, heil, þá var heild góð mynd sem ég fækst vinir með sentímer frá hérna þriðja ríkinu. Það sem sko allur múrinn ölut út hendina mm -hmm. þegar fórengin gengur fram mm -hmm. sko. Nema eitt sko. Já. Morgun sem ég sá á, á nú ekki framtíðina fyrir sér. Einnitt. Og hérna og þá fer mér að hugsa sko. Hérna, en kannski var hann svolítið næmar en henni sko, mm -hmm. sá hætturnar í öllu saman mm -hmm. en nú er kannski ekki líka þessu saman við þóttar því að tala um bara svona fasismann já, já. Og, veist, allir voru samanlega þetta var bara rétta samfélagi þau voru að búi til nýtt samfélagi mm -hmm. og það er allir með mm -hmm. Ég er það sem er sem að segja það er svo að ég til dæmis, uh, búiðst, ég vil alltaf horfa á þannig ég með einhverja skoðun en ég er bara alls ekkert vissum að þessi rétt, en þegar að það var um daginn, allt í þenni sett grímuskild og börn mm. það var punkturinn um þar sem ég hugsaði þegar að einhverjum punkti, og nú er ég að segja þetta í fyrsta skifti ópenbarlega, einhverjum mm. punkti verðum að það þóra að segja skoðunni sína vegna sem ég var að fá símturl frá fólki sem að skoðu börnin eru að fara grátandi heim úr skólanum af því þau fengu svo mikinn kvíða að vera með grímun yfir. Ah, já ja, þú fær Hérna uh grunnskólakennari sem var að kenna einhverum börnum og hún hún gjörsamlega var í tætlum af því þau voru í rúst yfir þessu. Þarna finnst mér bara því miður að við þurfum að eiga miklu meiri um það að grímuvæða börn er ekki eitthvað sem við gerum bara svona á þessara ráða að, þess að sko. kunna þykki að vera meðan sko. sko. að fer útan þar. Gerir mér ókagn heldur að gag heldur. Fer útan það Mér finnst eðlilegt, þið mm. finnst óæðilegt að það sé hort á þetta sem eitthvað norm án þess að það sé rætt. Já, já, en þetta er bara hluti að þess saman, sko. Það er bara, þú verður að vera með og þú sér svona viðbröðunir. En þetta með einhver... sem svo innan, innan ykkar raðinu stjórnmála mm. Var þetta ekki eitthvað sem þið erum við verðum farin að setja grímur og lítil börn? Er það ekki eitthvað sem við þurfum að fara að ræða, sko? Jú, jú þeir Sigurður sem var ekki ánægður með það. Nei. <laughs> og hjá og hjá hún er miklu harðari en ég. Hún hún Sigurður Andri og, og hefur kynt sem mál miklu betur en ég. En, en en þetta er bara svona hluti a, að verður ekkert svona hópefli í öll, öllu saman sko. mm -hmm. Og þannig að hættir réttir engin út hendina. Hæfnar frekar en þið ríkiðu sko. Mm. Af því af því einmitt þar er þessa langtíma afleiðingar. Ég meina þú veist eitthvað barn sem er að þróa með þessi kvíðar og sko núna, það kemur kannski ekki í ljós fyrir næstu þrjú og ár, sko. Það er ekki jafn auðveld að meta það eins og eitt auðsfalla völdum COVID. Nei, nei, það, kvíði er og greinlega mjög mikill í samfélaginu mm. og er kannski ekki ábændandi þessi vera núna. Nei. Og það er mikið áhugjöfni sem segja manni að það er svona eitthvað ástand, þetta, sko, velferð okkar sunu andlega síðinu, er ekki endilega alvi í í í, í við sko efnauðslegan árangur eða mm -hmm. stuðuðu heimilanna mm -hmm. mm -hmm. Þetta er svona flókið fyrirbæri. Akkur hvað veltruru sig óöryggi og vanlíðan. Mm -hmm. Er það eitthvað bara erum við einhvern einn í ekki að standa okkur í uppheldinu er erum við að fara í rangar leiðir? Mhm. Mm finnur þetta alví ma finnur sko hjá mörgum þetta mikla óöryggi Leggótt órgur og þá ertu kvíðin sko. Mm -hmm. Og stundum er þetta orðið svo óparlega til að fólki að það bara dagurinn er bara... Brányður? Já, er bara reynd telvíti. Mm -hmm. mm -hmm. Og það er bara, veist, alveg hræðilegt ástand. Og, og hérna, ég, ég kannu auðvitað eitthvað skýringar á því. Nú koma vísindamenn mér sált eitthvað kenningar á hverjum tíma sem breytast mjög reglulega sko. Mm -hmm. Alveg svo eða fylgist með sko... Vísindtur með uppheldisfræðum og eitthvað svo na mentunarafræðum mm -hmm. sko, mm -hmm. Þá breytist þetta bara mjög reglulega sko. Á hverjum áratug eða 20 ársfresti. A alltaf einhver skoðun ofan og eitthvað verið eitthvað tíska. Mm -hmm. Og vísindtur með stökk og það og svo kemur bara eitthvað annað sig. Þetta er eitthvað tómdella. Já, ja, eins og í félagsvísindum sérstaklega að ja. þá, þá svona þau eru ekki eðlisfræði sko. Nei, og líka um, um rönggreinu. Ymean að meira læknisvæðin er bara níu háttar skilgreina sko trans sem geðveiki. Mm -hmm. Jú, jú <laughs> Og, og hérna mena raunvísindin eru ekki alltaf alveg sko raunvísindi. Og og menn verða auðat bara að það menn eru alltaf finna upp eitthva nýtt í þessu mm -hmm. og og og, og hérna, þess vegna þar líka að hafa svo að hafa einhverro skoðun gegnvert sem menn segja þetta er vísindi þetta er rétt. Mm -hmm. það er náttúrabara þannig að maður getur mjög oft eða ekki langoftast fundið vísindi sem sýna báðar sko. Já oftast, sko, vístamönnum greinir mjög á Já, það er þannig og en, en, en sömu þetta vísindir þannig að er engin nokkur ágrunningum og það er bara eitthvað staðrind 2 mm 2 -hmm. eru fjórir En ég tók eftir því og hef tekið eftir það hefur engin þórað að fara alveg á Alla leið á annað hvort pólinn, þar að segja það er engin svona málsmetandi einstaklingur í Íslandi lagt til, heyrðu, ég vil bara drepis að veiru, þannig að nú bara lokum við alla inni í tvær vikur og það er heldur enginn færa á hinnáttun og sagt, heyrðu, það er rosalega slæmt að eldra fólk og veikir hópar sé að látast, en mannréttindi okkar og frelsi okkar er það mikið svirði eða við eigum ekki að fara í neinar aðgerir. Nei, nei. Nei nei men ég er ég er mjög hrivenar að svona ágerðum og að verið eigi betrar reglur verið sprettur og allt þetta. Mhm. Uh -huh. Vegna þess að að hérna að að, að, að ekki þetta breygist meira þörf er á án mikilla fyrirhafnar. Nei, nei. Og án mikilla skerðinga. Nei nei. Og og hérna ég er því það pirrar mig ekkert. Ekkur reglur pirra mig ekkert. Það er helsu sí grímu skylda sem pirrar mig. Uh -huh. En en svona en, en, en, en Ég er alveg tilbúinn að taka gott svona slag og og, og, og og draga eitthvað aðeins úr og frelsi mínu eitthvað tímabundið en ég horfi ekki síður áta bara út frá líf og heilsu sko ekki einmitt. bara frelsin og réttendum mínum nei nei sko. einmitt Þannega að það er það er mart marga huga í þessu öllu. Hvað með aðkomu vitar að náttalta erusta tala um einstaklinga sem er ekki til hérna til að svara fyrir sig. En hvað með aðkomu ég fékkan hérna í fyrsta þáttinn minn og ég, ég lengi honum mikið að fara að fá hann aftur að því það var svo mart þessian. Hvað með aðkomu Kári Stefánssonar að þar sem? Það var rosalega mart. Ég hef haft þá ótinfinninguna hann sé stýra dalti mikið og bakur tjöldi af því það Já, að það þorir enginn að bröyt, sko. ég veit auðvitað ekkert um Nei. Ég veit ekkert hvað áhrif handheblauði hann, hefur láti, hann er nú oft fyrir stórestur og allt er læið með það. Og hérna og, og ég veit ekkert hvað áhrifan hefur. Ég meina menn hafa nú óttast að hann fari í fílu sko, og sé hann hafi afleidd ykkur. Þera ferðamenn meðinna að byrja að, að taka við sér aftur á Íslandi og það var fynda hérna heimkomusmitgát. Þá segir Kári ég vill þessi smitgát er vitlessa þá þarf að breytast í sókvinn. Og þá segir Þóralur Nokkrum dögum síðar var búið að breyta þessu í þar sem Kári laði til. Þórólfur hefur í nánast allan hennan tíma ekki lagt til að fólk sem er grímur. Allt í hennum mæti Kári Stefánsson í viðtal með grímu og segir að ég vera grímurskildi landinu mm. og áður að maður veit að vera allt í hennu komin grímurskildi landinu. Mm. Ég get ekki annað að lagt saman tvo og tvo bara sagt að áhrif hans eru mjög mikil, sko. Já, mena fínt, er, veist, mena, maður getur í kvarta yfir því að einhver hafi áhrif, sko. En, en hérna, og má vel vera að hann hafa haft áhrif á þetta alls saman, ég er ekki hugmynd að. ég mm -hmm. ætla ekki svona geta mér til um það en ég, eina sem ég að gera ég bara að vekja upp einhver umræða og spurningar og hérna og, og hefði vilja skoða það miklu, miklu betur af yfirvöldum og svo tótt að yfirvöldum líka, hvort að við hefðum getað náð alveg jafn góðum við að það betri eh, árangri án þess að fara í þessar sv sem er ekki neittni mm hægt -hmm. Eitt var líka að fara í mars og april en síðan núna er anneri finnst þér þó umræðan núna ennþá vera bara að það er að koma bóluöfni, þetta er allt í fínu er mm. ennþá aftur í ykkar ranni stjórnmálamannana og inn í ríkistjóðninu og inn á þinginu, er ekki verið að setja upp eitthvað svona plan, bara herðu við eftir búið að vera svona lengi, þá getum við ekki verið í þessum aðgerðum eftir svona marga mánuði fílur að það sé bara einhvern veginn alltaf verið að taka ákvarðanir bara einn mánu fram í tíman en ekki verið að skoða bara heyrðu, ef svo vildi til við þyrftum að vera í þessum aðgerum næstu þrjú ár þá kæmi það bara ekki til greina, til dæmis. Nei, svo um er það nú ekki verið ábyrjandi. Ég held að allra þessar ákvarðnarinn og allra hérna, íþingjandi og einblíkt á, einblína svona mikið á bara að veira hans ég bara ekki til þetta. Hérna. Það sóttu áttum slíkum. Er að menn eru alltaf eitthvað ni er að það hafi kominn á um bólefni ári sko. Einmitt. Og, og það er engin sko segjum svo að það kemi ekki sko. Mhm. Mm hva, hva ætlum við að gera þá? Mm -hmm. Eða að þetta bóleefni bara virkar takmarkar Mhm. Mm Þú menn segir segja hætta að segja eitthvað 90% virkni. Hva ætlum að gera við þessi 10%? Mjög góð Mjög góð hefur þetta alvarlega raukaverkanir á þetta bólæfni? Men náttla getum auglúslega ekki vitað um langtímaverkanirnar þetta er þar stuttur tími sko. Þetta er þar tími, þannig að ég sná reikna með að að vera ekki drálagt öðru fólki heldur sé verið veiki fyrir að bólshjötun sé byrja með. Mm -hmm. Þá verður veirunni leyft að vera eitthvað þannig nema ja. menn náttla hava lokað áfram. Já ja. Ég, ég veita það ekki. Ég... En hvað með hvað með það talandum skipa fólki að taka bóluefni. Nei, ég held að það sé getur aldrei gert af mér sjúkdóm af þessu þægi. Nei. Nei, en þú gætir gert það svo gæti er auðta hugsanlega gert af með svona sjúkdóm eins og voru hér það bara fólk prataur því, hvað mm -hmm. heitir pólubólu sól mm -hmm. mislingar og hvað þetta heitir alls saman En því það er önnur spurning sem ég spyr mig þér að tala um að við séum að bóna panta svo og svo marga skampta póluefni og mm -hmm. nú séðu þetta pólus þetta 75% íslensku þjóðarinnar er alveg örutt að 75% íslensku þjóðarinnar vilja láta pólusetta sig Það hefur vistu Mhm. Mm ég mein að menn voru að glíma hérna við mislinga pólusóttum mm -hmm. berkla Mhm. Mm hvað ætli hæf það er gígra hálfu á gífula margir hálfjö... gífula margir. Margir. margir hvað gerðu menn ég meina við í skólum sko nei, nei, nei ég, ég bara, veist, þetta er auðan bara sólti spurning svo koma athi bara eins og sólti spurning bara er þetta slíkt neðar ástand að að kallaðu á svona alvarleg og hringjandi mm -hmm. takmarkarar fyrir okku sko menn hafa aldrei heldur vilji að ræða það almenna Nei, nei, nema þú getur alltaf bara sagt já, ef við gerum ekki þetta þá munu fleiri degja jú, jú. þú getur sagt það líka svo sem við flönsum hvers ás jú, en jú. það var þess sem kom mér á óvart að það skildi ekki verið tala meir um það í fjölmjölum þegar að það dóu talsvert margi núna fyrir ekki svo langu síðan út af reynum að klára místökum það sem gerast ja, á landagóta þá er spurningin hérðu hérna ef ja, við erum búin að vera í öllum þessum aðgjörðum til þess að komi veg fyrir af fólks degi þá þurfum við að ræða það hvað gerir þarna sko. Já, ja, þarna er fólki sem getur dáið Akkurat Og, og svo hérna þarf ekki um maður að koma þar inn og þá er bara öll deildið um farinn ána sko. mm -hmm. eða fórveg mm -hmm. Ég ég menna, ég hef bara sagt það fyrir mér er bara að eimblina á þessa þetta fólk og láta hitt fólki í meir og minni friði mm -hmm nema að þetta bara svona ekki mjög íþingjalt uh, uh, uh, takmarkanir. Mm -hmm. Allt í lægja að hafa einhverja takmarkanir og, og, og einblýna líka á eigin sáttuðatnir og svo framvegis. Mm -hmm. En uh, þú bara barinn í hausinn með tölfræði þessu. Sko. Mm -hmm. Það bara, þá endar umræðan. Finnst þér, finnst þér, sko, eitt er að umræðan endi þannig á, á samfélagsmiðlum meði kommentakerfum. Mm -hmm. Finnst þér hún enda þannig líka þér aftur að ræða við kollegaðina í stjórnmálum? Nei, nei. Nei, nei, nei. en fæstu vilja nú ræða þetta samt í er það í alvörinni þannig já, ég, ég finn engan þörfjöðum ég held að menn bara líta á sig að það er að koma að bóluefnu, segju þau mm veist -hmm. ekki að þessu helviti svo mm -hmm. en af því að segjum nú sem svo allt myndi gangu upp mm. segjum nú sem svo að myndi koma að bóluefni og það myndi virka frábælega og þetta myndi svona þá situr samt eftir þurfum við ekki að ræða það þarna gerðust ákveðnulutir. Ríkið bannar, ef að fólk smitast á kóið, ríkið bannar fólk að fara út úr húsinu sínum. Ríkið setur fólk í sóttkví með öðrum orðum, þú mott í mesta falli fara út í göngu túr, út af því þú getur mögulega verið smitaður þurfum við ekki þá í framhaldin að ræðum hvenær er réttlegnalegt að ríki grípu svona mikið inn í lífhóls og hvenær ekki jafnvel þú þetta fara allt saman á besta vel já, já, já, ég hef líka, líka benta, þetta finnst mér verið að gründvaldara um það já, ég hef líka að á það enda, þessi réttindi eru auðvitað mikilvæg og þessi hef alltaf verið að á það er þessi veira svo stæð það er rétt, hún er réttlegna og ég hef ef hann sendur það ég meina ef við værum með pláuna hérna, miklu að þessi þrýðungu tau eða hvað það var mm -hmm. fyrir 500 árum með hvað var. Mhm. Uh, Únt tól ska aldri þetta, sem mm -hmm. er ekki korti er að deyja. Mhm. Eh sá hann öðru sig við. Og en yfirleðin er nú COVID deildin svaraði þér nú og hann var ekki sammála þér. Nei nei, hann hann vildi menn þetta væri svona hættulegt, er ekki? Já, ég, já, hann sagði bara að þetta margi mun deyja, þetta margi menn mun Það er auðvitað ekki rétt þaðnar var vera réin berri það fer eftir hverju smitast mm -hmm. þú getur ekki bara sett upp þannig ef þú sér smitast munu þatta deyja og þetta mun markið... mm -hmm. svo fyrst allar passa að það er ekki allt í lagi nei nei ef þú ætlar að nota ef þú ætlar að enda umræðun þessum hætti þá verður að segja bittu það skiftir máli hverjir hverjir smitast ef þú ætlar að finna út hva margi deyja og hva margir veigjast alvarra jóu mm -hmm. það er bara ákveðinn amarkaar hópur mm -hmm. og ef þú getur tekið hann út fyrir og vernda hann. Mhm. Mm Þá bara hrinu sig tölfræðin. Mhm. Mm en hven á þú skýrir að afkrýu flestu öll lönd í Evrópu sem við kanskje svona erum oftast að bera okkur sama er að gera þetta á svona svipaðan hátt við. Ekkja það er bara af því menn eru bara í sóttvörtnum. Men eru bara að passa það að mm -hmm. engin deigi. Mhm. Mm af, en af því að þegar ég á rökraður um þetta við fólk að þá finnst mér svona velgeyfi fólk oft svara eða svona það eru þá svona já, ég leifi mér að efast um að allar þessar svona þjóðir sem eru nú frekar langt konar í líðræði mm. væru að hafa öll þessu höft nema að það væri ykkur mjög góða ástæða fyrir því Já en svo er bara staða landa mjög mismjöfandi mm -hmm. ekkert vandamál kannski verið sumlönd sem þetta hefur lítil áhrif á þó og lokkir mm -hmm. það er bara mjög mismjöfandi mm -hmm. Ég meina, skemblund geta bara eins og Bandaríki geta bara sett yfirdrátt á heiminn. Skiptir. Skoftir engu mikið. Þeir gerða það reglulega. Þeir gerða það reglulega og hérna og en, veist, þá hver hugsar um sig sí, sko í þessu sko. Það er enginn að hugsa fátaka fátataka í Ásjá ja, afriku sko. Og norðmenn eru nú ríkir til þess að geta gert þetta. Já, ég meini þetta bara upp segja að hérna heimurinn er auðar orði miklu minni en Og ef við erum svona einhild mannfólki á jörðinni, sko, getum bara hugsað um gardin okkar, sko. Mm -hmm. en, en, en, það er kannski annað sem að svona, hefur aðeins endurspeiklast í þessari veiru, að það er svona hræstnið Vesturlanda búa, það er náttúrulega bara að vita er efna hafur heimsins fyrir um X ákveðið, þá deyr X mikið af fólki og þetta er fólkið í fátakustu löndun. Já, já. Þannig að við verðum náttúrulega bara, það er rosaleraðist að mótmæla því að við séum að taka ákvörðun um að stráfella fátækt fólk, það er bara þannig sko. Já, já, en það er kannski okkur minna heldur með að vegi fólk eða Það sko, gerir það, það gerir það. Það gerir það. En ég, ég veit það ekki, ég bara svona, eins og hann segir útlengs sko, bottom line sko, við verðum að geta rætt þetta, verðum að get það er bara gott fyrir vísindin og þekkingu og bara efnir okkur sem sjóð og efnir lýðræðið og ég ekki bara sætt okkur við það. Mhm. Mm ég gerir enga kröfum það alls séu sammála mér. Nei, nei Og þú móttst gamma mig og þú mótt gakkrína mig og allt til að og ég mun ekkert heimta það að þú viri rekið það. Nei, einmitt. Þú kallar Er það ekki eitthvað sem við getum heldur í... vættum öll að geta verið sammála um það að við hérna Við, svo, að því við erum með lögjöf sem að stoppar hluti eins og hérna ef ég er að hóta því að drepa einhvern já, já. að þá er bara, þá næ, nær lögjöfin utan um það þannig svo framala sem ég sé ekki í einhverju slíku mm. að þá eigum við nú bara að geta skifst á skoðunum án þess að það sé verið að krefjast þess einhvers eða einhvers í missa vinnuna, einhvers sé hérna útskúfaður eða eitthvað svo leis Já, þetta er mjög einfalt, þetta var Engu. mjög aðveld Hvað hérna í, langar aðeins að spyrja út í þinn eigin flokk, heldur að hérna og, og, og svona þína stöðu. Værir ekki löngu orðin ráþæra eða þú hefur ekki þó, þórað að vera með svona óheinslega skoðunulótt? Ég, nei, ég er ekki, við sem það sé einhver tengst þar á milli. Heldur ekki? Já, ég, ég var ekki, ég, ég það vera, sko, ég, Ég held að sé miklu nærtækar að sko ég kem ekki það ég kem inn í stjórnmál. Mm -hmm. Það bara það folk segti mér ekkert sko. mm -hmm. Ég þekkti það ekki. Ég kem ekki til urr okkur unglegra eða heimdall Ég skili. kem bara só skrattun og só aðlegnum. Mhm. Mm eh að hafa haft einhver áhrif. A men bara þið vita ekki hvar það hafi mig. Svo kann að vera að þessi bara einföld skýring á því er ekki kona. Mm -hmm. Það er kannski bara nærþækast að skýringin. Heldur það? Já, ég, ég held ekki, allafan ekki í senast að skipti, sko. Nei. Kannski fyrst, ég veit ekki. Ég, og veist, þetta snýst líka bara um það hverjir eru svona mest saman og þekkjast best og eins og í öllu, öllu flokkum og öllu samstarfi. Mm -hmm. Þetta svona snýstöður svolítið meira um ásýnt og áferð oft sko heldur rentlega hver hefur mestu reynsluna eða í hverri málflokki. Slýst ekki bara um það sko. Nei, nei. að pólitíkin er það gilt ekki venjulegt lögmál þegar oft að ráð stöður í pólitíkinu sko. En það eru nokkur í sjálfstæðisflokkunum sem mætti segja því væru ekki kanske svona samvirka flokksins, þar sem ef man hvað sjálfstæðisflokkurinn ælti standa fyrir mm. að þá verið nokkur sem þoriði svona segja hlutina sem man að kanske æðrir þor ekki að O eitt... <laughs> eitt af því verið er. því er þetta með sko Elon Musk sem hefur nú hægna mm. búið til tersluna og allt mm. þetta. Hann orðaði að mjög vel núna þegar Covid hefur byrjað að vera loka allt og sá hann sko if there is no one to make stuff, there mm. is no stuff. Mm -hmm. Og ríkið er ekkert mikið því að vera að búa til hluti. Nei, nei, nei, nei. Þannig minnistu vera einhvern einn ó meðvitað um þessu séum við ekki að pæla í þornum leiðinni þanga að er alltaf fleiri og fleiri eða stærri og stærri prósent af af öllum sem annarkvort er á atfunnuleysinsbótum, öröskubótum eða vinna hjá ríkinu og endanum er ykkur aðrir sem verða að standa undir þessu. Já, það, þeim, ég sko, í örökkunni bara nást veldisökstu, sko. Mm -hmm. Hefur verið það að varð gífilega aukningi örökku eftir hrunið 2008? Hjá, Þa, já, já, það byrjaði fyrir sunn, sko. Mm -hmm. Þegar ég er lögmaður, sko, áraunum bara upp úr 2.000, þá var mjög uh, ræðu vöxtur í því mm -hmm. En nú erum við kannski fyrstarskipti að horfa á atunuleysi líka að það getur orðið bara nýtt norm í atunuleysi eðað á Íslandi í, eftir þetta kóðutimbil Já, já, já, en ég menna ef þróunum verður þannig að að það sé sko á hverju skakri þetta hvílir einn aldraðar og einn orirkji sko mm -hmm. þá var orðið ansið mikið Ég er að segja það Og það gengur auðvitað ekki til lengdar, sko, mm -hmm. Við, með fram áframhaldi, áframhaldi að, að það fækkar þeim sem greiða nett og skatt. Einmitt. Að þá eru auðvitað ekki til lengur. Einmitt. Og þá þarf að grípa til að gera. Og það er einhvern veginn að vegna, sko, hefur nú verið alltaf svo mikil ræði í örorkunni segar vel árar líka, sko og það er ára mjög vel undarfærin ár mm -hmm. samt að verið mjög mikill hraði mm -hmm. og þetta er alltaf svo við hvað um umræða Hún er það. og það má, þetta er nú eina umræða sem má ekki taka það má allir mér ekki taka á umræðum sviki í almanþingankerfinu mm -hmm. af því það er fólk sem hökka á undu að högga sækja, sko. mm -hmm. sko, og menn seta bara alla öryrkja á sama stað mm -hmm. það, það er bara brota af öryrkja sem er eiginlega svolítið svona í slæmri stöðu. Mhm. Mm eh, uh, fleirstir örökjar sko hafa auðat öðvita... ja brotað sem er í slæmri stöðu og ég mun ekki vera sammála þí. Já, þó ja sko segja að það væri meiri en brotað einn í slæmri stöðu. Ja, auðat fullt í slæmri stöðu. En það sem ég er að segja sko uh, uh, það sem ég hafi að orð að þá sá þar að skoða á allt sko það það er ekki allir öryrkjar bara þegar menn segja ja við um bara 280.000 kall einmitt einmitt eru fæsti sko mm -hmm. það er bara er eitthut 1 eða 2% ég skilji, ég skilji. sko það eru sko og segð oft að reikna út köll til dæmis öryrkja þá þarfst að reikna út niðurgreiðsla húsnæða erra mm Mhm. Ef eitthvað vinnumarkað er þá fáður fáður líka þaðan þar að sko flestir öryrkjar hafa raumlega meiri ráðstefnukeppur heldur en þeir sem eru lagstu laununum. Mm -hmm. Það er bara staðreynd þó. Að... En þá muntu ég líka kanskje tala um innhópinn sem eru þeir sem eru atvinnulæsisbótum. En ég myndu yfirlíka segja mjög stór hluti þeirra eru líka með herri vegna þess að það er svo mikið svørt atvinnustarfsemi. Jó. Og þær eru tónað vanurði þá þú færð bara eitthvað 280 90.000 kall frá ríkjunum og svo getur du fundið einhver að leið að fá 100.000 kall svart þá bara kominn með meira milli handanna heldur sem með Já, en atvinnuleysi er vanlega það sem við reiknum af í tímabundi en það er það sem að ég ef ég verið stjórnmálamæður núna myndið að hafa mestar ágjörð á. er eitthvað sem segir að þetta atunleysi sem er núna að rjúku upp verða endur að dýmum nei, ég meina ef það, það verður sjónke... verðu svona margir sem sko verða á öðru orku margir sem verða atunleysir þá er ljóst að samfélag hefur ekki efni á því að greiða þó þessi háu bætur Einmitt. þá muni það að lækka þá kann að vera veit, að, að það fækki í hótt við veitum ekkert, en, en þetta er orðið alveg ótrúlega stórt hlutvallt meða við svona allt framþróun í heilbreiðisjónustu, mm -hmm. í, í allskonar hérna, endurhæfing og allt þetta, þrátt fyrir mm -hmm. allt sem verður að gera, sem heilmikið kostnaður laður í. Mm -hmm. Þá bara fjölgar þessu öllu saman. Mm -hmm. uh, Hvað hva er að... En mér erst kannski að þú veist að stjórnmólin stundum finnst mér festast í svona dægurþrassi ja, Þannig að ja. finnst mér við vera komnir í svona stóra umræðu sem er til þess að samfélagangu upp ja. Þá geta ekki allir verið annað hvort að vinna fyrir ríkið eða verið á einhvers konar bótum frá ríkjunu Það bara ja, gengur ja, ekki upp að ef að við stefnum í þá átt, ja, ja. Að það þarf að gera eitthvað Já, við þessum Auðvitað verður að gera eitthvað. Þanna til dæmis eins og núna í COVID þegar að vera taka vinnuna rasalega mörgu fólki, mm. þá hefðu man rugsat er ekki eingin möguleik að geta að láti tónlistarmenninna sínge einhvern daginn og þeir fá þá einhverskonar aturnalessis bætur en halda áfram að vinna. Getum við ekki einhvernig haldið ferðaþjónustufyrirtækinu litlu gangandi en fólki heldur áfram að vinna við fyrirtæki sinn. Í staðinn fer vera að bara frá bætur, fyrirtækin sópast inn í sem hafa ekkert gera. Já, en reyna þetta sko ja það sérei var reyna að halda þessu eins og við getum og úrlagin hafði verið í þá áttina og svona mestar mörg reiði að hafa heppnast vel en ég er stæk, ég, mjö, mjöst, mjöst of mikið verið að reyna að horfa á sum einhverra heildarlausna allir fara að atölu spæður það er nú ekki verið að reyna að horfa að. við erum að kvat að reyna að horfa í nættina hérna en, en en ég hef miklu meiri áhyggjur á þessari þessum vexti í euróorku það er bara gengur auðvitað ekki mm. og og hérna, þegar þetta gerðist í Skandinavi svo í danmörku Þeir mistu þetta tökja nása síntíma mm -hmm. og þá bara breyttur öllu viðmöðum. Þeir fóru bara í starfshæfismann, mm -hmm. ekki ykkur læknisfæð, miður ekki ykkur læknisfæður úr okkur, eldur starfshæfnismann, sem sko, sem sko, örgjabandal hefur verið mjög, mjög mjö á móti. Og það sé svo og kapsmál sko að, hérna, byrja, það má ekki færri vera úr okkur. Mm -hmm. Það á ekki vera markmið Mm -hmm. Auðu að vera markmið okkar að aðra þessu fæstir að örorku. Mm -hmm. Þá gætum við hugsanlega gert betur. Mm -hmm. Og þegar við erum að tala líkurn um kjör sko þá erum við gleymandi því að menn gleymir réttn allt inn í þetta sko annað kerfi sem tekur undir örorku heldur enn bara þyndu sjálvar. Mhm. Mm Eins og ég sagði á niðurgreysla húsnaði. Uh frítt þú borgarir hjútar skjald og borgarir í mm -hmm. sundlevar mm -hmm. og svo fram við. tekur allt saman. Þá er þú búinn að jafna mátti ég horfa bara á tékka sem var farið inn í lúvuna sko. Neini. En menn nota það að þú í áraunum sko, það er, svo sem menn... klárlega komnar síttir er svo til dæmis bara leikskólakennarar og jafnvel grunnskólakennarar og fleiri þar sem að maður snur að hugsar, heyr, þetta er nú bara launin hjá þessum hópi, er bara orðin allt og nálagt bótum sko. Já, hæv kannski aðeins gliðnaða hluta núna undan en en, en, en samt, sko, samt ekki það mikið að að við erum ennþá með óf bóksla marka orku. Mm -hmm. auðvitað vítu við að margir þeirra að sumið þeirra vinna auðvitað eitthvað svart við vítum mm -hmm. það, ég meni ég horfðið að bara sér laugmaður, svo fullt af og þá, þá máttur við bara hafa ákveðin laun en þetta er dæmum umræðið mitt sem að ég er, sem er rosalega taka. við hvern á. af því að sko nú, nú bara, svo ég tæki það fram fyrir mig, ég er alveg upp á sko, hérna vinstur í sinni heimili þar sem var sko mamma mínu var að kenna í Öskilíðarskóla já. mest alla sína æfu, pappum barnasálfræðingur þannig að það var innbrentað í mig já. að vera vinur lítilmagnar sko og e sannlega eða sannlega ef að fólk er í alvörunni örirkjar þá vil ég allt fyrir það fólk gera mm -hmm. en eins og hún segir það, það kemur sé verst fyrir þetta fólk þegar annað fólk er að svindla á kjörunni já, já, já því að, því að, því að samfélagi ræður bara við Ex -mikið. Og, og hérna og við verðum að þóra að segja bara heyrðu, þetta gengur ekki lengur nei, nei. aðra þjóður hafi gert það eins og Danir eh, normen taka mjög hart á öllu svona svindli og almann mm -hmm. það bara hefur sko, þeirra treningastofnun hefur bara alveg ótrúlega úrræði sko, sem mm -hmm. mentáljar bara mannreinda brot sko, mm -hmm. hérna á Íslandi mm -hmm. ótrúlega mikil úrræði sem fylgjast með öllu og fara yfir allt en þessa umræðu ekki mátt taka þá erum við að ráðast að fólk sem er illa statt mm -hmm. en ef að ég myndi svona að vera smá devil's advocate mm -hmm. og að þú ert svona talsmaður frelsis að með því að fara að búa til fleiri eftirlitsstofnanir þá erum við ennfá að stækka ríki ég er ekkert ég ætla ekki að búa til fleiri eftirlitsstofnanir ég get bara sagt ef það er grunur þá geta menn farið þar inn og ransakað ég er ekkert að biðja um neitt ekkert er nú allt kerfið og sér hvað fólk fær og svo bara fæ, fæ, fær þú fréttur um það að við komum dennum bara að vinna sko mm -hmm. og þá áttu þetta bara að rannsaka hans og hverur er svik neðu, hama á ekki, þetta er fólk sem er þeirri stöðu við mm -hmm. getum auðvitað ekkert leift okkur þetta til lengdar og við verðum bara þóra að taka á þessu því að við erum komin með á, sko, þriðja, vel á þriðja tvug þúsund í rúrk mm -hmm. af fólki á, á stafsaldri mm -hmm. það er auðvitað gengur ekki Mm -hmm. Hlut það með þetta sem er kanskje svona mest við er í umræðu okkar þar að vera sem ákveði þema sem er þessi líðheilsa að mm. það er náttla bara orð er rosa miki áhyggjuefni hvað lífshlý sjúkdómar virðast vera að taka marga úr umferð sko. Já. Það er bara eitthvað sem við sem samfélag þurfum einhvernig að fara skoða. Það er ekki eðlilegt að svona stórt hlutfall ungs fólks sé ekki starshæft sko. Nei, fólk veru líkar að Ja, annars er þetta líka mjög einfaldara að fara til einhversko læknis og fáa eitthvað lyf í staðarr fyrir að allir vita hvað það gera, sko. mm -hmm. þetta gerir sko. Mhm. Ertu bara að taka á þínu mataraði og hreyfingu sko. En það er ekki alveg svo Nei, ég neita þetta ekki svo einfalt. En það er hins vegar í mörgum tilvökum þannig. Ég skil kort að fara. Og og og hérna þú veist eitthvað 2. Þetta er bara ávinningur. Alkjlega. Já. Alkélaga. Við tætt bætt vekav upp, en sí, fyrst er bara alveg sjálfsatta skakkræðendur bara kerir hvað sem er fyrir þí. Algerlega. Óttu ekki að bera nei á Við verðum að fara ræða að þetta og segja bara við fólk hérðu ég legg ekki á við sem einhver bara ávisa á að því heilsuræktakorti hérna yeah. sko. Það er alveg rosa umræða í COVIDinu að mest allveg sjæstaklega áberandi hvað er lítið búið að vera um heilsu. sem herrar á ógnamiskerfi hjá fólki. Og það er alveg vitað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 og fyrtusjóklingur. Mm. En þetta þú... er náttúrulega sagt með þeim fyrir var að síðan eru ah. ástæðan fyrir þessir umræðir erfið að síðan eru náttúrulega fólk sem sannlega eru alvöru sjóklingar. Jó, jó, jó, en það er ekki þar með sagt að þú með er ekki ræða hlutina. Né, né. Öfvind er fólk, sko, ég finn mjög til með fólki sem eru allar bjargir bannaðar. Einmitt. En ég vil samt segja við fólk það sem er ekki allar bjargir b að segja við það, hérðu, vilt þú ekki ætla einhver ábyrð? Mm -hmm. Ég er tilbúin aðstofið, ég er alltaf sagt um en ég er tilbúin í döndir og ég, ég ger þá oft sjálfu bara, sko, mm -hmm. á, hendi ekki bara að skakri mm -hmm. hérna, en fólk verður sent að sína einhvern áhuga að berja einhvern ábyrð á sér sjálfu. Mm -hmm. En er ekki líka þó mikilvægt að setja upp einhvers konar kvatakerfi þannig að þeir sem eru komnir í og gætu mögulega byrja að byrja rólega að ná sér út úr hann þá sé, sé mikill kvati fyrir því að reyna að sér út á vinnumarkaðin mikill kvati fyrir því að reyna að byrja að gera hluti af því að það er einhvern veginn þannig að þegar þú þú vanur því að fá bara eitthvað frá ríkinu þá getur við verið mjög erfitt að rjúfa þann vana sko. é, það, við sko, Ef þú upplifir ekki betri kjör, ef þú átt ekki því mögulega því betra starfi, mm -hmm. þá er auðvitað engin kv Nei nei, altså þrey annigj fjóráslökur. Nei nei, einmitt. Nei, við... Jú jú, en þyrttum við ekki að breyta þessum aðeins með fjóráslaga hvatann? Það er mjög erfitt vegna mm. þess að vegna þess að menn segja bara heyru fáa beitu ég þarf þetta mjög einu peningi segja geta framflekt mér sko. mm -hmm. Og það er bara mjög erfitt að eiga við það. Með langara að íta aðeins í því meina umræðu ah. sem er út af frelsuninu. Ah. Það og þú, akkuri viltta ríki sér setja fullt af peningum í kirkjuna. Ríki er Þeg, það, er, það er bara alveg hægt sko Ríkið um er að styrja kyrkjunum herlingspenning já, já, sko, ríkið fær þjónust á móti Hver heldur þú sé að þjónust öllu síð, öldrunarheimili og allt? Hver heldur sé fólk? Segir segir þú sé aðstöð að þetta fólk? Það er Hver... þjókirkjan Það er þjókirkjan Farðu upp á öllu heimili, eira í dalbröðu eða hvert þú ferð heldur þú að 90 ára gamla langaðamæðin sé að hann er sálfræðins? Nei, hún er ekki það sko hún ja. er öll þess í þjónusta við erum að fá þess að þjónustu fyrir algjört slik samt er halfkjörni nei halfkjörni samt er rukka prestar fyrir allt sem þeir gera fyrir utan vinnuna sína liggur það sko. ekki með það öllu þessi sjálgja ja þeir þeir rukka fyrir að jarða þig og og og hérna skýrað svona Ná, ferma og ferma ja nei meina, þetta er ekki starf þjóðsóktirnar er að vinna alveg gívulegt starf mikið til að hjálpa vinnu þeir þurfa að halda þessum kirkjum uh, þess eru að halda þessum kirkjum í standi Skuldum það bú að friða sko. Mhm. Mm Kostar hellu að eiga þetta. Mhm. Mm af því að ríkisvaldið ákveði það skuli vera friða. En fyrir... þú vilt þá meina rökin fyrir því að ríkið sé að steðja við bakið á kirkjunni, sé að ja. annars annars að þessi kostnaður bara koma í öðru formi. Auðvitað og miklu meira formi. Miklu meira formi? Já, miklu harri tölum sko. <laughs> er það? Já, ja, algjör algjöru samræðu. Hvernig getur rökstu það? Já bara af því að ég veit er í því. Okay. Sko þú fengir ekki það að þetta var ríkisstjórn smenn sko. Okay. Og og og og hérna og það er sko ég var alvi þessara skoðana hérna þér því að ungur maður hvað rugl í gangi <laughs> svo bara fyrir tilviljun reina að þá bæði þegar ég gekk í hjónaband og síðan fór ég að vinna nú fyrir pressetur og sjóð og svona kirkjuna eins þá kyntist maður sig betur þá svona átta mö hvað að starf er verið að vinna mm -hmm. og, og, og sko en ég rétt að segja athugund er að vera einhver svona þjóðkirkja Ég er bara, bara segja það að það er ótrúlega mikið starf unnið hana, mm -hmm. og líka bara menningarlegt starf sko gleymdu þú sig ekki sko mm -hmm. af því við erum alltaf líka, jö, sko, jö, jö. að stuðla menningunni líka sko. Það var að sko tugir eða annað tug milljarðar bara eitthvað menningar stuðning af vegum ríkisvaldsins. Mm -hmm. En einhver milljarður í í, í þjóðkirkjunum að menn fara allvæm að lífingumuna í því sko. Mm -hmm. Ég á sé bara ef menn kyntu sig þetta og skoðuðu þetta þá mynduðu sjá hvað er ótrúlega mikið starf hvað er sinna mörgum öllum öldruu meira og minna Sölvi Mhm. Mm að þá muntu sjá helvít við erum að sleppa alveg rosa labila. Okay. Eh mm. uh, alví gaf yr einn lóðurinn. Ég, ég veita ekki. <gri> ég, ég ætla ég ætla kennama mér þetta betur. Ég, ég, áta, ég, ekki, ég get samt sagt að þegar ég var á svona á mínu erfiðasta tímabili þá fór ég sko í Lauganaskirkju presturinn sem var þar og þar þar fékki ég sko tíma í bara svona rabba málinu og þá í þurfti ég að borganað fyrir það. Æ. Þannig að ég get allmanna staðferð fyrir það. Á. Ég ætla að kynna betur. En almennt sér Já. sko er ekki ríkið og stórt Já. er það ekki alltaf stórt Já, alveg það er það nýst út svo víða líka það sem það á ekki erindi að vísu held ég að sé alltaf sko umfangs í svona fámennusamfélagi mm -hmm. eðlum á sér samkampar mm -hmm. og við gerum þetta kröfum svo mikla þjónust þeirra hendi mm -hmm. en þeir eru þetta, ríkið þetta búið að tegja sér í svo margt það er ekki nóm með þeir reykja ekkert dreistar stórna sko sem kæfir allt annað mm -hmm. það er kanskje hversu sögulegt það það, það rekur alla áfengisversluna í landinu þar rekur flugvöllinn þar ástaðum puttuna mhm mm og og hérna það er allt eftir meira og minna höndum þess mhm mm Og svo skilur ekkert fólki í því að bákni stækka og, og, og ríkstækst með fjölga. Það gerist bara sjálfkræði við all, alltaf þessar lögjum, sko. Og, og hérna, og ég, það, það er svona vantraust alltaf á einstaklínum. Hann er bara svigull og hann er mm -hmm. óheðalugur og allt mm -hmm. það, sko. Og það má ekki stæðan en að ábyrða hann að það er alltaf einhver ríkistækstmaður. Mhm. Mm Men trúi af því að, að sko, það sé alltaf miklu meiri sko hætta á ríkisstjarnaður minni hætta á ríkisstjarnaður selur mér áfengi heldur enn einhver annar starfsmaður. Þetta er auðvitað bara algjör gamaldags stellu mm -hmm. sko. mm -hmm. En við náum okkur ekki út úr þessu. Af því að menn berja okkur alltaf með einhvern líðleysusjónarmiðum í þessu. Já. Uh -huh. Og og og hérna og það hafi ekki með líðleysu að gera hvað selur mér áfengi sko, hvað sko, sé rétt. Af ja, því að er eins skrítið Ekkunnin þetta vinstri hægri, mérst að orðið soldið, ég veit það ekki, mérst orðið soldið beyglað meðan það sem að var einu sinni sko, hérna já, já. að hérna var þetta svona þessi útópísk hugmynd mm. þar sem ég var unglingur, þá var ég með plaggað þá tekur og kastróp á vegg og þessi útópísk hugmynd um Þa að vera sóma mönnum, um að vera <laughs> sóma mönnum, <laughs> vera í lítil magnan. Yfir er núna finnst mér ekkunnin það að vera vinstri sinni því ríkið er vera vasast í öllu sko. Þú ert alltaf sjá einmitt síðan með frábært heilbrýðiskerfi og góða vegi og menntun. Við erum alveg svolítið sammála það, ólíkt kannski bandaríkanum til dæmis. Já. En síðan er ríki bara að fara að vasast í svona öðru líka. Sko. Já, eða sko vinstrið er alveg samt við sigi þessu. Það þa, þa vil að ríki sjáum allar, meður minn allar sjónustu. Menn eru ekki að gera kröfum sem er gamla daga ríki tækja alveg allt sko mh sé sem sama jafn þó að sko það sé einkar einkar hárkæst stofan eða sístustofan mm -hmm. sko en ekki mikið meira mm -hmm. og hérna menn mjög uppteknir og svona einhveru samkeppni í í í í hérna í atvinnulífinu sko, nema það sé ríkið er með puttana í samkeptinni sko mh mm -hmm. kostnaður markaður orkumarkaður eitthvað svona þá sá mönnum sko samkeptin vera nauðselleg og finnst bara rétt að arðurnu þessu gangi til okkar allra. Mm -hmm. er ekkit, þá er ekkert ekki að hugsa um neitandan sko. Mhm. Mm Heldur þá hugsum við allt ínum ríkisjóð. Mm -hmm. Og og þetta er bara eitthun til svo ríkt til okkur og og og og mjög svona upplifir það að vinstri menn séu enn þá sko alltaf svolti að berjast við þetta frjáls markaðsbúskapar samfélag. Mhm. Mm það er alltaf berast gegn því. Mhm. Mm þeir eru ekki og voru hérna þegar þú varst ungur eða talningin þegar ég var í mentaskóla þessi menn gengum um sko bóðandi byltinguna mm -hmm. með kommunsastjörnur hérna í, mm -hmm. í, og mér tjögur og á húfuna og sem sköld menn bara á færi sko þegar hún síndi svo, og hérna Er það? Var hann ekki flottur? Já, flott típa sko og hérna romantískur svona einhverju einhverju svona hugmyndafræði sko en hann var þetta hver hann er ofstækjusmaður og fasisti en allt í læmið það Það því menn trúðu á eitthvað. Esko, vandamálið við erum enn að berjast við þetta þýleitum til að mönnum finnst eitthvað til þetta samfélag, þetta vestræðina að líðræði samfélag markas og frelsis, síðast læmt, sko. Við viljum búa til nýtt samfélag. Mm -hmm. Sem það, er réttláttar og sangjarnar. En það er sem ég segi að kannski vinstri og hægri sé orðið svolítið beiglað. Því síðan er líka... Þeir sem voru kannski með þess að svona falli og hægri hugsi hún um hérna bara frelsi einstaklingsins og jöpt hækifæri fyrir alla og þeir sem standa sér vel fá meira, Já. það er búið að bygglast alveg til helvíti. Það er sömu leiti. Það er sömu leiti, þannig að það er að fara að vinna með einhverjar afleiður í bönkunum og skuldset allt í drast, þetta er ekkit heilbriðu gamaldarskapitalismi. Sko. Nei, ég er, ég er svolítið hefin að litla kapitalsanum. Já, ég líka náttúrulega. Um Já, hann er í, í miklu uppaldi á mér, sko. Þannig að menn er einhvern veginn að brjótast og að reyna að búa til eitthvað og, og gera eitthvað. Og, og stundum gengur það vel. Og, og, en en, en, en sko, uh, sko, ég hef alltaf sagt í sko, minni pólitík, til mitt hlutverk er það að búa til eitthvað umhverfi. Það verður að vera reglur í eitthvað umhverfi. Það sem einstaklum fær að njóta sín. Mm -hmm. Hann þarf að geta sófsegmentun. Hann þarf ekki að geta aftækja og þess að taka þátt í lífinu og svo framvegis. Mm -hmm. er, þetta umhverfi. Ég ætla ekki að stjórnaði hérna eitthvað neginn síðan hlutunum. Mm -hmm. Já, það verður að vera jafnmakka konur og kallar hér. Mm -hmm. Ég er engan áhuga að stjórna þessu. Mm -hmm. Bara að kallar og konur það bara, mm -hmm. bara mismunni áhuga sér, sko. Mm -hmm. Einnig sem ég vil gera, bara umhverfi, það sem hver er ekki að noti sín, hann þarf líka að berða ábyrðu sjálfuð sér liðin sko. mm -hmm. Þa, það sá ég svolti svona mín þó Já ég meina hann er frábær hugsun ef við getum reint eitthvað neina stuðla því að allir hafa jæft tækifæri. Já, sían höfuðu örugglega sían verður náttúrælt ekki sama mótkomun hjöllum sko. Nei, en við verðum að hafa öruggisnet. Algjörlega. Og þessar eru almannatryggingar, sjúkateykingar, allt mjög mikilvægt. Mhm. Mm og hvað við getum gert vel þar er bara eftir hvað aturfélag er öflugt. Mhm. Mm Þetta menn verða skilja milli, sem mun finnst og allir skilji En það sem mér finnst svo ríkt í mörgu vinstumunum í dag og hefur alltaf verið þetta er einhvern veginn að þið, þeirra búið til nýtt samfélag sem er einhvern veginn sannkjarnara, ekki svona mikil miskipting, það er svo við sem að skipta einhverju, við erum það ekkert við erum bara búið til frelssamfélag, umhverju fyrir frelsi í einstaklisins mm -hmm. en samt með tryggt örgistnett mm -hmm. og allir eigi þá mögulega njóta sín. Mm -hmm. Ég ætla ekki að stjórna ú En þetta eiga margir eftir með að setja sér við mm -hmm. En það er einhver ástæð fyrir því að þetta vestanarskipulag hafa gert þess að þjóðir miklu öflur að geta sint miklu öflur í samfélagsþjónustu, miklu öflur í samnýslu mm -hmm. er að vegna þess að við höfum haft öflugt atvinnlíf. Mm -hmm en síðan myndum man kannski segja að við tökum bandaríkin sem er þó kannski íktast dæmi en þó sem fór allar leið í markarskerfinu ó, að það ok. er komin þóldir mikið byggla það er bara hérna, einhvern veginn tækifærin eins langt frá að vera í eins og bara mögur eftir eða því að þú kannski bara alast upp í fjóruðu kynnslu og fátæktar og þú átt ekki til sömu tæki fyrir á mentum þú átt ekki til sömu tæki fyrir á helbriðistjónustu þú borðar óhallar í mat Örðkleir auðu ekki sömu möguleika á menntun sem er út af risastór póstur. Mhm. Uh -huh. Og ekki söm tækifæri í heilbrigði. samt alltaf þeir eru samt alltaf að búa til ímis svona fjærasleg úrráði í í sínum svona í fjæraslegu kerfinu sínu. Þetta segir að mönnum mögulega saki og stuðning og ma veit ekki alveg hvenn þetta er þar. En þeir hins vegar sko leyfa fólki sko það er ekki svona ekki almanntæknar kerfi sama hætti sem tekur undir fólk. Eimmt. Eso hér. Eimmt. Og við erum svolti sammála um það á. alveg sama hvar fólk stendur í flokki hér, að far allir sammála svolti um þetta kerfi. Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað bjóðið til þetta almannskerfi og þú ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað hér frá því að meira og minna frá því að þessi sjöð var fátækar sjöðu í Evrópu uh -huh. þangað var mestar velferðarríki í Evrópu sko. Uh -huh. Þannega eitthvað höfum við gert og allir öllu mörgum sé frekar illa við okkur. Nei, Næ ja, það er blekki. þú getu séð öllu ríki bara fór, fór allt að leið sko. mm -hmm. Og sé bara hálf Evrópa er, er bara ennfá í örbir ári 1990 sko. Mhm. Mm Annæ það hefur skiftur máli hverri stjórn og hvað hugmyndir hafa við líði. Mhm. Mm en ég er ekki að segja allt sé fullkomið sem við höfum gert. Fjari lagi, viðundum við að gerð okkar mistök og segala mm -hmm. allt það. En að sama skapi myndum við að segja ef að sjálfstæðir er þörfún að vera stýra hérna svona lengi svo eins mm -hmm. þá ber hann þá líka áburð ríki er orð sjálfs sjálfsgeran það og er það þá að ekki kanskje stóri gallinn í því sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gera hann hann að stikka ríki Þessan sagði hann er ekki fullkominn. <tons> <tons> en, hérna, en en hérna en það er aftur komið mjög sterkt í umræðunni í sjálfstæðisflokknum. Mm -hmm. Að reyna vind að ofan á þessu. Og ma finnur það núna. Sérstaklega miki bara finna mjög mikiu á ráðþörfum og þingflokknum. -hmm. Mhm. Eru við erum bara alveg við erum fyrir haus sko við erum fara vind að og og og betur og og og og og láta hann gefa honum tækif á að njóta sín betur. Mhm. Mm Auðvitað gerir einstaklingur mistök og og og hann klikkar og þá höfum við eitthvað net. Mhm. Mm við þurfum að einhvern Vi getum ekki bara einhvern ríkisvætt að allt saman. þá bara dofnum við. Við bara sjá fyrir utan að það er nota ekki sérstaklega áberandi núna hvað við getum með ekki núna því við bara höfum ekkert efni til lengri tíma sko. Nei, nei, nei. þegar að ríki þarf að vera að splæsa svona peningum aftur og aftur og þá sjáum ah. við að þetta gæti ekki gengið til lengdar sko en, en þú verður samt ríki verður að ríkisvaldi verður að búi til einhvern umhverfi þar sem menn eiga möguleika á að láta tilsýntaka í einhvers konar atvinnurekstri, nýsköpun og hugmyndum og svo fram við uh -huh. Nýta kosti landsins til þess að byggja upp einhver atvinnustar sem uh -huh. Við erum að, að búa til umhverfið, styðja undir þetta uh -huh. Svo bara sjáum því um það ekki ríkið svatt ekki þust afku ég meina hverju ég engin, nánast einkinn sko sem er ríkið er að reka flugvöllinn og taka áhaftuna því sko mhm mm flugvöllinn fer ekkert þó þó er Nei, reka því sko ég meina að verið lent og... ég var nú með með hérna ég veit svo mikið kort viðtali fyrir undan í lofti en ég var með hérna læknir viðtali eiganda sjónlags Ólafur mm Björnsson -hmm. og, og, og það mm -hmm. við ræddum við svolti þar um hvernig sko einkavæðing Einkavæðing heilbrigðiskerfisins var gerð að einhveru rosa tröllu og skrímsli hérna en hún hefur nú bara heppnast frekar vel það sem að hefur verið gert af því að það er dæmi um eitthvað þar sem að þjónustan orðin betri en það. það er ekki þannig að eitt sé að fara fram fyrir annan í röðinni sku. Nei þetta er nú eitt gott dæmi um þetta þessa umræðu er einmitt heilbrigðiskerfið. Akkur hverju menn að festa sig í það kvortur einhver einhver, einhver, einhver ríki sé að veita alla Við erum öll sjúkratryggð. Það sé um... ríkisvaldið á að hugsa um sem ber ábyrður sjúkdegjum. Hvar fæ ég þjónustuna? Akkurat. Hvað fæ ég góð þjónustu? Og hvað þarf ég að borga fyrir? Akkurat. Nei, þá er flækist bara fyrir fólki formið Einmitt. Og þannig er náttúrulega búið að ruggla saman þessu að ef eitthvað sé í höndum engaðila þá þvíðu að það bara einhverjir ríkir fá að nota þjónustuna sem er náttúrulega bara alls ekki rétt. Sko. Þa, það er þetta bara algjörð þvæla mm -hmm. og, og hérna, ég segi bara sko, hæ, hætti þessu sko, ég meina á sínum tíma, þegar hérna auksteinakir voru mm -hmm. bara á landsbytdalum mm -hmm. og menn voru næ, blindir í tvö ára við þetta rættið. Einmitt, einmitt. Gott dæmiðundar. Þá er guðlögu Þorheiðbrúsa og guðlögu Þorheiðbrúsa mm. þá er bara kominn tæknir hérna í einhverum einkahluta að gera Emme. þetta. Fór bara í útboð, leit rétt út hvað hver aker kostar landspítalana, fór í útboði hjá læknunum og þá kom bara í ljós að ljósa var tvöfald dýrara en landspítalinn hver aker heldur heldur hjá einkahluta. Biltu Nei, þá kom ekkur þá bara einhver auglæknar að græða á á á veiku fólki. Biltu Það er þangað. Mm -hmm. Þá nær þetta engum árangri. Nei Og allt í hún er bara er einhver heilbrigðystöð undir þann að hæg engi meigi sko hagnað á einhveru rekstri heilbrigðis. Þetta er bara þjónusta og önnur þjónusta. ef var skatt ef að er betur varð og þjónustan er samt betri, þá náttlega er það bara allt í lagi eingu Nema hvað? Okkur bara varða bara ekkert um. Nei, nei. Ég veit ekki næra finna það góð að lausna hann er að já, gera þetta bæði betur og ódýrar fyrir ríkið og þá er það náttast ja, bara frábært fyrir ja, Það er alveg því er mjög líklegt miklu meiri framlegn í einka rekstrium ja, heldur ja, en í ja, okkarum ja, lækniseyski fyrr engo máli kvant tekur margar akir. Hann fær bara sinn launacheck ja, á landspítala. Ja, ja, ja. Ég meina nei, en en en ég er alveg sammála um því til dæmis að ég sé e, ekki eitthvað ekkert einka dæmi að reka háskólasjúkrhósi í þessu litla samfélagi. Mm -hmm. bara saman við um að reka reyna að reka öflugt uh En spýtan þannig að vera að vasast í öllu sem aðri getast nei, nei, gert nei, nei, með jafnvel minni tilkostnað. Við verðum þetta... að leifa þessu hvort við ekki að leifa, sko. mm -hmm. Ég minnst þetta stundum einhvern veginn vera umræða, að umræða, því þetta finnst mér vera svona kjartna umræða í stjórnmólum, minnst þið ekki oft heyra hana, sko. En þetta me, me, með með með heilbrigðiskerfið sko. og þetta með bara hérna það er bara anna kort þarf meiri pening eða ekki meiri pening en þar er ekkert verð að pæla hvernig þið er verð að gera nei nei það er ekkert það er aldrei verð að því um jössi, er þessu umræða kringum einkaraystur og einhverra ríkisystur þess er svo þeir sem eru um að deila okkur að guð sé til eða ekki sko mhm mm þustu ég mena þessi bara þessi trúa bara guð þá er hann bara til þeim mm -hmm. punktur mhm mm sko, bara fyrir stjórnmálamenn erum bara hugsun um það hvað fá ég af því ég vinn fyrir skakkrænd sko. hvað fá ég fyrir hönd skakkrænda mhm mm hvaða þjónustu nei þá verður að vera ríkissextur og þá bara endar sú umræða sko að því einhver getur grætt og svo er menn að búa til eitthvað svona fiffiri jó hann má ekki vera einkraistur en þá verður að vera má ekki vera hagnaðadrifin þá má ekki má ekki greiða arf mm -hmm. þetta er bara konna pip mh mm -hmm. við kórst ekkert áfram þetta að segja fólki alveg bara réttur pöntvi þessu. Mm -hmm. Nei, það má ekki græða á veiku. Ymean af hverju mega líf fyrirtæki græða? Hver er að taka líf? Einmilt. Það er ekki eins og veiki. Einmilt. Þetta er eitthva eitthva sem við höfum aldrei komist upp úr, komist á, urnu eða komist að alvaru skriði í umræðunni. Nei, það séin er allt annað að ráða um að að verða gerða fyrir það að það sé ekki þanna að, að þjónustan verði bara fyrir eikvar fáa sko þetta er alltaf annar umræða sko þessir súkratriykkingarnar lykilatriði akkurat ekki rextarformið akkurat heyrðu ætlar alltaf að fara með óvensl eða þora vera óvensl þegar það á við ja ég kona mér spurði mig spurði mig að kort að við langaði að vera svona óvensl á leigilor <laughs> akkur ertu svona leggur þig svo mikið á áhæslu á þetta nei nei jægar auðat stundu berji að stríða mhm mm og hérna og, En stundum tel ég þetta bara mjög mikilvægt. Mm -hmm. Mjög mikilvægt að, að rísa, vera sá sem ekki rétt út hendinni því að ríkinu. Að hann er mikilvæg, sko. Mm -hmm. Og ég vil vera sá gægi núna mm -hmm. sem rétt ekki út hendina, alveg bara viss döðlaust. Og ég held að stjórnmálumenn eigi bara að gera það, vera gagrinir, hafa efasendir og þá gerðir líklaris að gera meira gagn en ætla, sko. Þetta er nú bara mjög einföld spekkið á mig, sko. Takk fyrir góna. Takk fyrir